A magyarok 49%-a már nem hisz abban, hogy demokratikus eszközökkel le lehet váltani a Fideszt. A 24.hu azt a kutatást idézi ezzel, amelyet a Policy Solutions és a Friedrich Ebert alapítvány készített, hogy felmérje, mit gondolnak a magyarok a demokrácia állapotáról. A megkérdezetteknek csak 36%-a látja úgy, hogy megvannak a demokratikus eszközök ahhoz, hogy egy kormányváltás végbe menjen. A kormánypárti szavazók fele gondolja, hogy a NER leváltható. Ugyanakkor a válaszadók 56%-a véli úgy, hogy továbbra is a demokrácia a legjobb politikai rendszer, de minden tizedik magyar szerint a diktatúra jobb bizonyos körülmények között minden negyedik embernek teljesen mindegy, milyen politikai rendszerben él. Ha vicc lenne, azt mondanám, hogy én minden negyedik ember vagyok. De nem vicc. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól.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 Cool Hallott, Hompola? Friday, I'm in love! Honpolával mostanában konfliktusaink vannak, mondanám sok-sok konfliktusunk van, de abból én ma egyet se fogok elmesélni önöknek, mert abból lenne aztán csak az igazán nagy konfliktus. Ugye, Kriszta? hogy milyen az igazságtalanság. Én itt a Kejfejancsiban azt mondok, amit akarok, de a hompola nem írhatja meg ugyanerről a véleményét a népszavában. <Sessz> Tulajdonképpen ezen a héten én teljesen visszaéltem az önök bizalmával, mert a Kejfejancsit felhasználta mindarra, amire felhasználható és abból alig szürem lett át valami a Kejfejancsiba. A Honpolának jutottak részletek, lett is bele, haddelhad, a honpola egy ilyen nagy hallgatói betelefonálássá vált. Azzal a különbséggel, hogy semmilyen trágár szavak nem hagyták el a száját. Kellőképpen titokzatos vagyok, pedig nem akarok lenni. Látom a honpolátot zuglói otthonában, amint azt mondja, hogy csak egy olyan dolgot mondok, ami konkrétum és kitekeri a nyakamat, amiből nincs több. Mindeből valamit érzékeltettem a Filipovnak, aki képzeljék el, éppen úszni megy, bár én mehetnék úszni, bár senki nem akadályoz meg benne. Hányan örülnének, hogyha én nem ülnék itt? Bár régen többen örültek. Ma a 2018. szeptember 21-e péntek van, és 6 perccel múlott reggel 7 óra ez a Kejfei Jancsi. Minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Fiala János én vagyok, kicsit már be is mutatkoztam, sok jót nem mondtam magamról. Önökről csak a legnagyobb elismerés hangján tudok beszélni. Önök fizetik a benzinpénzemet, amikor vidékre megyek, amikor a honpolával külföldre megyek, amikor eszem, iszom, mulatok. Amikor paraszolvenciát adok az orvosnak, miközben nem vip részesülök. Ma van állítólag a nyár utolsó napja, elvezzék ki az utolsó csepjéig, menjenek a Balatonra, menjenek a Strandra, menjenek a Filippov után az uszodába. 0614890999, valamint 0636771161. Én emberekkel találkozom az önök jó voltából, akikkel egyébként nem találkozhatnák. Az orromat is tisztítse. 06148909999 valamint 0636771161 Az első 24 perc csak a miénk. Jó ki a hallgatás erdejéből! Minden áron azt akarják önök, hogy én beszéljek. Képzeljék el, voltam a polgárok házában. Ennyit talán elmondhatok. Ez arra vonatkozik, hogy amikor a múlt héten még vezethettem, műsort az ATV-ben, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, akkor a cöfről is szó volt, és akkor elidőztem, és láttam, hogy a polgárok házában pénteken, ami csütörtökön volt, lesz egy beszélgetés Szabó Anet vezetésével, Gajdics Ottó és Szakács Árpád között regisztráltam és elmentem. Kulturkampf. Nem nyilvános. Álarcot azért nem vettem, és itt most levittem a hangsúlyt. Nagyjából akkor jöttem el, amikor volt a beszélgetés az Elsimonnal az ATV-ben. Én az elsőmondnal találkoztam, de az nem a tévében volt. Hallgattam a klubrádióban Geri András és Bolgárgyai beszélgetését, és tegnap feldittam Köves Lomót, hogy volna -e kedve arról beszélgetni, hogy minek van neki közvetve vagy közvetlenül rádiója meg újságja? Ha már így belejöttem, akkor vettem egy heteket, és megkérdezem majd német szilártól, hogy édesapja nem akar-e velem beszélgetni arról, hogy ő mit gondol a világról, és hogy hogy viseli, hogy közben az általa közvetlenül vagy közvetett televízióban hogyan beszélnek ugyanerről. Öngyilkos vagyok? Jó jó reggelt, hát mondod Elsivont, hát annyira kiakadtam, én autóban voltam, ott néztem, hallgattam közben az első, és arra gondoltam, hogy Elsivon álljon föl, és popozza le ezt a szerencsétlen tingát. Mert hát, hogy az viselkedettel a felháborító volt. Első vonalán nyugodtan válaszoltam. Nem láttam, és nagy valószínűséggel nem is fogom megnézni. Hát pedig nézd meg. Minek néznél érdeke. meg. Mit érdekel azért, engem? Azért, mert ennek a nőnek a szenvedését De nem, meg... annak, engem nem érdekel a nőnek a szenvedése, miközben magáról az eseményről, amiről szó volt egy évek közt, ott láttam a saját két szememmel a polgárok házában. Én nem is értelek, Péter, téged. Senki nem kért regisztrációt. Hogy te oda nem mentél el. Péter, a tévedés kockázatával megöregedtél. Én a horvát Pétert nem úgy ismertem meg, mint hogyha nincs regisztrációja, akkor nem megy el valahova. Péterként nem vagy a régi. Kollaboránsa vagy az öregségnek. Na, ehhez mit szólsz? Emi és ami mögötte van, Higgygyülekezet és ami mögötte van, Magyarország és ami mögöttünk van, 06148909999, 0636771161, ha beszélek, akkor se telefonálnak, ha nem beszélgetek, akkor se telefonálnak, ha szavazni kell, akkor szavaznak. Szarhentinit szeretik szarhentininek, sőt szarhentini-nek ejteni. Bajer más már eritreai férfiakat is kínál neki. Itt most nem részletezném, milyen célból, gyorsan ki is rakom a karikát. 17 éven aluljaknak nem való, fölötte is a korlátozott mértékben. Új helyének ajánlják, hogy járjon fejen, de közben ne legyen a lábán kötél. Nekem már milyen régen küldtek golyót. Én se vagyok már a régi. Tudják, mit én itt koptattam a számat 7 percen keresztül, ami szerintem inkább 8? A kiegyensőzöttság egyében jöjjenek most önök! 0614890999 és 0999 egy 377 Ma a 2018 szeptember 21-én nem sokkal édesanyám halála előtt, pontosabban mond a születés előtt, hogy ez mekkora fraidizmus volt ide, ide a bököt. Gyere, Freud, járjunk egy táncot! Az utolsó nyári napon minden nap kísérleti nyár, minden nap utolsó nyár, mondta Vinetu. Olvastam a Facebookon, hogy valaki a gyerekének kért Terence Hill dedikációt cserébe színházjegyet ajánlott, amelyen ő szerepelt. Jó reggelt! Lakatos István jó reggelt, valóban az én anyukám november 22-én született, és november 22-én is halt meg úgy, hogy én ilyen hibát nem tudok elkövetni. Rendes volt veled, nem kellett volna, hogy meghalljon. Bezzeg apukám azt mondta volna, hogy nem kellett volna megszületnie. Az én drága, jó, optimista apukám, Navracsis Tibor, Karácsony Gergely és Bácska János, aztán megyek haza takarítok, mert este vendégül látom a hompolát. Lesz még civil a pályán felvétel és egyáltalán habcsókok csókok habja 0614890999 és 0636771161 mint tapasztalták, kinyitottam az ajtót ha akarnak, bejönnek rajta, ha nem hát nem Tényleg roppant hálás vagyok Önöknek azért, hogy olyan élményekben van részem itt most Magyarországon, amilyen élményekben soha nem lehetne részem Önök nélkül. És ugyanilyen élményekben, csak más jellegűekben, de élmény élményekben van részem akkor, amikor elhagyom az országot, és utazom. Önök nélkül ezek mind nem jönnének létre, nem tudom mi lenne. Tehát, hogy otthon ülnék egész nap. Azt nem mondanám, hogy nézném a köldökömet, most éppen nem vagyok barátságban a köldökömmel, hosszú történet, nem kezdenék bele. hogy aztán, aztán milyen sikerrel osztom meg önökkel az önökkel folytatott beszélgetésben, a monológiaimban, másokkal való beszélgetésemben és sehogy, magyarul a hallgatással, ezt nem tudom megmondani. Minden esetre ma 2018. szeptember 21-én pénteken 4 perccel 48 után szerettem volna kifejezni a hálámat. Köszönöm. Nullehat egy négy bármilyen témában. a múli fülhallgatót, majdnem azt mondtam, hogy fülbe való, de fülbevalom nincs, és nagy valószínűséggel nem is lesz. 6 perccel múlott 4 1 még 9 perc. Cure koncertre azért még elmennék, hogyha itt néhány számon át is ugrottam abból adódóan, hogy nem voltam tőlük elragadtatva, és azt hiszem, hogy ezen is átugrom. Még egy bátortalan kísérlet, aztán rövidesen felívom, Navras és Tibort, az nem interaktív, a Karácsony Gergely jel és Bácska Jánostal folytatott beszélgetés. Elvileg interaktív, aztán a gyakorlatilag is az lesz, azt nem tudom, mert rengeteg megbeszélni. Valónk van, és 9 órakor nagy valószínűséggel veszem a kalapom. <kül> Ajánlom a betelefonálás lehetőségét legfeljebb nem élnek vele. 06148909-063677 egy Jó reggelt kívánok, Porfi György vagyok. Egy program ajánló lehet. Persze. Vasárnap 18 órakor a Trip hajón a PB Gyuri szokásos éves emlékkoncert lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt Jó reggelt. Aló. Jó reggelt. A, bocsánat, látok osztámat íztam. Szia lajjá keresem. Ott van. Tessék? Mondom, ott van. Ott van? Nagyon jó. Szuper. Szia úr, én azt szeretném mondani ennek, hogy... A, na, nagyon gratulálok ennek az eddig munkájához. De most saját magát visszahallgatjuk, ez olyan, mintha valamilyen ilyen furcsa repet hallgatnánk. Ja. Most egy fokkal. Bár azt nem szeretem a dicsének külös tekintet egy olyan műsorban, amiben olyan nagyon sok minden nem történt még eddig, de nagyon szépen köszönöm. Nagyon jól esett. nulla hat egy és hat egy hat van mire Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, hajle Ferenc vagyok. Arról szeretném kérni, hogy a Karácsony úton megkérdeznie, hogy a Magyaródi út befejezetlen szakasza, a Lóna út befejezetlen szakasza, és a Nagy-Lajos Király út befejezése terve van-e és mikor? De nem akarna inkább betelefonálni 8 óra után? Hát nem akarok mezzel vannam is ott, lehet, hogy ön másról szeretne beszélni. Én semmiről se akarok beszélgetni. Én csak a pénzt akarom. Eltűnt egyébként is a tollam. De megvan. Ha visszahív, akkor felhívom, mert Magyaródi, Nagy Lajos Király, de mi, mi van ezekkel? El vannak maradva? Magyaródi, Nagy Lajos Király, visszaív. Vagy a telefonszámát, ha megadná például. Én fölhívom önt. Visszahív! Visszahív! 0614890999, és 0, Jó 7, egy. Jó, regát kívánok, hát szívesen hallgatnám beszélgetését egyszer német Sándorral, de azt tényleg lehet, hogy beszéljön. Már volt, hát a Rádiókuban többször is beszélgettem vele. Hát csak most ebben a kultúrkampfba nem tudom, hogy... Ki fog derülni? Ma a fiával fogok beszélgetni, és meg fogom tőle kérdezni, hogy mi? mit szól hozzá. A Slomóval már beszéltem, de a Slomóval nem tudok beszélgetni a hídgyülekezetlő, lehet, hogy lehet, tudnék, de nem biztos, hogy az hasznos lenne. Szeretem az izgalmakat. Rövid az élet. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok egy kis segítséget megint, az -e, is nekem, segít hogy a zuglóba, az ős láttak van ilyen nagy patkány, mint egy macska. Mi van a mar, az ős Van egy nagy macska? Patkányt láttak akkor, mint egy macska. Ki látta? Hát, egy kollégám. Uh -huh. Ja, beszélgessem bele. Ha én mindent elmesélnék önöknek, amit láttam. <hállt> Jó reggelt. Lehet? Ön már gondolkodott azon, Istenem, Szabó Iván, ugye így hívták őt, a politikust, igen, amely igen. beszélt, meg, aki beszélt a, az emléek borzalmas tagságáról, azt meg is bánta. Szabó Iván, igen. Igen. Ön gondolkodik időnként a népről? Aztán persze Jó. el fogunk oda jutni, hogy én ezt miért kérdezem, de tudja, időnként vannak ilyen filozókikus felvetéseim az elején, és is Stivor van a túloldal, és én ismerem önt annyira, hogy olyan nagyon nem aggódik, de ott van önben, hogy hova a franc nyavajakosságban akar kilukadni a fialak. A népről úgy, mint emberekről, tehát uh -huh. így te természetesen, természetesen, természetesen. És mire jön, és mindig másra jut rá? Vagy jön rá? más, hogy mondjam, más konkrét úgy kapcsán, tehát úgy általában nem kezdek csak el elgondolkozni a népről, tehát valamilyen konkrét... Persze, természetesen. És Persze. akkor igen, más-más szempontból megközelítve juthatok más De ön ilyen konkrét esetekben általában rájön arra, hogy a népet mi motiválja, miközben egy népet sosem motivál semmi sem, mert általában embereket motivál valami, aztán ők nagyjából néha összeállnak néppé. Í Hát azt nem merem teljes biztonsággal állítani, hogy én már rájöttem. Mert hogyha én már rájöttem volna, akkor valószínűleg a világ legsikeresebb tanácsadója a politikusok számára. Vagy miniszterelnök lenne. Annyira jellemző magára, hogy véletlenül se azt mondta, hogy akkor így ilyen lenne, hanem tanácsadó lenne. De rendben van, tehát hű magához figyelek. Igen? Igen. De hát van, vannak, vannak nálam okosabb emberek egyébként, akik szintén ezzel fontos. John Lukácsot tudom figyelni, be ajánlani annak, aki a nép és a politika kapcsolatáról gondolkozik, ő, ő, ő hívt egy nagyon jó könyör, populizmus és demokrácia talán ez a címe. És, és abban, igen, tehát ugye ami engem általában érdekelni szokott, a foglalkozásokból adódóan, az a nép nem... Nép nem álljunk itt meg! Álljunk igen. meg! Mi az ön foglalkozása? Én politikával foglalkozó ember vagy. Politikus, politológus. Az olyan, mint a fogorvos? Az olyan, mint, a, mint az esztéta és író. Hát akkor anyukám szemében magam nagyon haszontalan ember lenne, ha élne anyukám. Tök mindegy, hogy mszp lenne. Nem, nem csak az én <gül> édesanyi vagyok haszontalan ember. Magyarul, hogy ön egy elméleti ember. Nem, és gyakorlatilag. író az nem elméleti ember. Hát igen, igen, igen, de a fogorvoshoz képest mégis az. Hát a fogalmasnak is nagyon komoly emberi tudásnak először szállakat hasogatunk. Így van. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy ez külön Igaza fogom, van, oké, okay, igaza de vagyok van. vagyok gyakorlati Ig ember is, hát csinálom a politikát, tehát az gyakorlati tevékenység. Tegnap voltam a polgárok házában, ami nem volt sajtónyilvános, nagyon sok mindent nem fogok róla elmesélni, de néztem a népet. Néztem, akik beszéltek hozzájuk, és én ezen a héten nagyon sok politikussal találkoztam, akiket én most nem fogok fölsorolni. Hogyha önnel találkoznék, önnek is legfebb neveket mondanék, mint ahogy nekik is mondtam, hogy önnel találkoztam, amikor kérdezték, hogy önnel találkoztam, -e, de megtanultam befogni a számot. Ezt ugye jól teszem? Ez egy fontos dolog, hogy az ember a tudja a hallgatni. Ez egy közös észrehozók során számos közép-európai tapasztalat. Csak közép-európai? Hát nem, tőlünk még inkább, de nyugatra talán kevésbé. Kevésbé? Igen. Ott mást hívnak diszkréciónak? E ilyen értelemben mindenképpen mást hívnak diszkréciónak, de a diszkréció inkább a magán uh -huh. szférára vonatkozik. A közéletben sokkal nyitottak bak, uh -huh. ilyenfajta... Úgy is két. Magára ismernék, hogy ha raknák a szöveget, hogy kimondta és mondta, lennének más opciók, hogy szándékosan nem mondom a neveket, akkor én azt mondanám, hogy szerintem ezt a napra is mondanát, de ez persze nem érdekes úgy, hogyha nem mondom a többi nevet. Ugye ez azért nagyon fontos, amit az előbb mondtam, vagy talán fontos, vagy talán lényegtelen, megfelelő aláhúzandó, mert ön egy kevésbé manipulatív, inkább tájékoztató ember, sőt, ha udvarolni szeretnék magának, miközben nincsenek szexuális céljaim, akkor azt mondanám, hogy olyan nagyon manipulatív ön az elmúlt években, tehát hogy nem nagyon érzékeltem az, hogy ön manipulálni akarna. Én ezt ugye jól érzékelem. Tehát hogy ön nem egy manipulatív személyiség. Hát ö, tudnék nem vagyok manipulatív személyiség. Mert hát hogy tudna emberképem. manipulálni, az egy másik dolog. de ön... azért nem vagyok manipulatív. Szerintem az én emberképem én az a közeg, amiben én mozgok, legyen szó akár a, akár a politikáról, akár az egyetemről, általában olyan közeg, ahol az én alapvető tapasztalatom és, és az eddigi élményem az, hogy az emberekkel lehet beszélni. Pontosan előbb az egész ragyogóan beszélni. Tűnik az a helyzet, hogyha én bemegyek a fogorvoshoz, és kinyitom a számat, és ő nem mond semmit, és csak azt mondja, hogy ajaj. Aj! akkor az ugye maga manipuláció, mert azt feltételezem, hogy ő most nem a szerelmi életére gondol, nem az anyagi helyzetére gondol, hanem meglátta a számbat, benne a fogaimat, és azt mondja, hogy ajaj, és onnantól kezdve gondolhatok arra, hogy én itt mennyi időt fogok tölteni, és gondolhatok arra, hogy mennyi pénzt fogok hagyni, miközben egy egészen kiváló fogásom van, aki egyébként örömmel együtt lenni, belép, hogyha az embernek rosszak a fogai, ezért az nem jó, de most éppen azt hiszem, hogy nem rosszak. És van olyan orvos, akivel nem mond semmit se, hanem azt mond nem, nem jajgat, hanem azt mondja a következő a helyzet, és pontosan leírja Igen. a dolgokat. És akkor eljutottunk már a beszélgetésünk legelejére. Kezdhettem volna így is. Tudja az, hogy az emberek mit gondolnak a határőrizetről és a frontexről, anélkül, hogy lenne egy ember, és ezt most nem őre gondolok, bárki, aki elmondaná, hogy drága barátaim, a Frontex ez és ez így alakult meg, ez volt a története, ez kurvára nem érdekelne az embereket, de azért várnák, hogy mi a vége, és akkor az illető azt mondja, hogy most pedig azt találtuk ki a frontex kapcsolatban, és akkor talán lenne néhány ember, aki számára összeáll, hogy itt most miről is van szó. Ám, ha a Frontexről nem tudunk különösebben sokat, csak azt tudjuk, hogy el akarják venni a határainkat, és ők akarnak ott dönteni a tekintetben, hogy kit át, és kit nem. Akkor eljutottunk a fogorvosig, aki azt mondja, hogy ajaj. És én ebben az országban élek, ahol egyelőre több az a fogorvos. Aki azt mondja, hogy ajjaj, mint aki azt mondja, hogy a következő a helyzet. Mi a frászkony, hogy csináljak? Árulja már el nekem. Én nem tudok ki magával, hogyha magából egy olyan fogorvos szeretnék ma is csinálni, aki elmeséli, hogy mi a helyzet a Frontex-el, és nem azt mondja, hogy ajaj. Nem, mert, mert az a fogorvos is megtalálja a maga piacát, aki elmeséli, mi a helyzet, és az is a fizikus, az azt mondja, hogy ajjaj, én, én nekem sokkal szimpatikusabb az a fogoros, aki elmeséli, mi a helyzet. De van, aki azt mondja, ez, tehát, ugye az alapvető problémák valószínűleg nem csak a politikában, de a politikai egyik alapvető problémája, hogy csak úgy lehet kormányozni, hogyha az emberek abstrakt típusait képezünk le. Valahogy, uh -huh. valamilyen csak eljutunk én, a népig. Igen, és minél homogénebb egy ilyen, az annál, egy, azt annál egyszerűbb kormányozni. Tehát az emberek menthetetlenül heterogén, tehát az emberi közösség mentetetlenül heterogén. Ezért a kormányzás jó részt abból áll, de ne, valahol mondanak nem csak a kormányzást, a tanítástól kezdve minden, amit én látok az életben és amit átéltem, hogy az ember próbál az em a többiekkel homogén csoportként bánni, mivel ez nem sikerül, ezért az ebből adódó problémákat kezeli állandóan. Vagyis mindenki kilóg vala az egyik rossz tanuló, a másik túl jó tanuló, a harmadik nem bírja ki 45 percig csendben ülni, a negyedik még másfél órán keresztül is tudna csendben ülni és koncentrálni. És ezeket kell valahogy közös nevezők. Igen, ja, ezt értem, hát de, de, a Oké, de ugye az a fogorvos, ezen... aki egyfolytában azt mondja, hogy ajaj és kellő ideig mi hiszünk is neki, ő azt a képzetet kelti bennünk, hogy ha nem megyünk hozzá, akkor baj lesz, és ennek következtében rendszeresen visszajárunk hozzá, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy egyszer végre nem mondja az, hogy ajaj. Mert van olyan páciens, akinek ez kell. Mert, mert van olyan páciens, akinek hogyha csak magyaráznak, akkor én ezt értem de, értem, de ma Magyarországon kicsit úgy tűnik számomra, de fenntartom a tévedés kockázatát, hogy a politika azt szeretné, hogyha ez az ajjaj tízből kilencnél, de legalább hatnál bejönne, és akkor itt levittem a hangsúlyt. Igen, igen. Ez az, na ezért fontos a, akkor, hogy én is visszatérjek a beszélgetésünk elejéről, hogy egyetlen szerzőt említettem, de... jó John életem, Lukácsot? Szóval John Lukács, Demokrácia és Populizmus című könyve a tömegdemokrácia sajátosságaival Foglalkozik, ilyen értelemben is. <kül> és, és ő mondja azt, hogy amellett, hogy szerintem senki nem kérdőjelezheti meg John Lukács demokrácia iránti elkötelezettségét, de azt mondja, hogy a tömegdemokráciának van egy olyan sajátossága, hogy a, hogy fogalmazva hogy senkit se csak, meg, az egyre egyszerűbb kommunikációs sémák felé tendál. És az egyre, egyre ősibb ösztönök, mozgósítása irányába. Vagyis a racionális vita, ami a 200 évvel ezelőtti nagy álom volt, hogy majd a közjóról uh -huh. úgy születnek döntések, hogy Fiala úr is elmondja a saját racionális érveit, és Navracsicsi úr is elmondja a saját racionális érveit, összecsapunk, majd megállapodunk abban, hogy ebben Fiala úrnak volt igazán, abban Navracsicsi úrnak dolgozzunk hát közösen. Ehelyett nem ez van, hanem az ember, aki Körülbelül 70-80%-ban ösztön és intuíció által vezérelt lény, és a maradék 30-20%-ban a legjobb esetben is racionális, Ö, alapvetően intuíciók és ösztönök alapján hozza meg a politikai döntőket. A végén még 5 volt ennek a polgárok házában. Nem. <gül> Mert erről volt szó, vagy. Közjóról volt szó. Azt kérdezem öntől, <gül> hogy. És akkor itt most hirtelen. Kitettem egy pontos vesszőt, hogy itt van előttem, hogy az Európa Parlament támogatja a közös európai határ és parti őrség felállítását, és mindazt, amit ezzel kapcsolatban ma ezzel fel lehetett lelni, azt próbáltam elolvasni a legkülönbözőbb nyelveken, de leginkább angol és magyarul, mint a franciául, spanyolul és egyéb nyelveken eléggé nemítélhető módon nem beszélek, de legjobban továbbra és magyarul, bár abból is sokat felejtek. Itthon azt lehet hallani, és felejtsük el, hogy kitől, mert nem személyeskedem. De a hivatalos politika az arról szól, hogy miután nem sikerült Magyarországot meggyőzni a kvótákról, miután Magyarország migrációs politikájával maga arra maradt, vagy legalábbis a v kellett, hogy visszavonuljon, bár a v 4 mindig, ezért az Európai Unió és annak szervezetei, a bizottság azt találta ki, hogy a határok mentén fogják meggyengíteni Magyarországot, függetlenül attól, hogy az elmúlt időben kaptunk 300 millió forint, 300 millió eurót, hogy már e vagy se nem tudom, hogy a kerítéssel kapcsolatban és a kerítés állat, állításával kapcsolatban jött létre. megállapították egy kontingenset, amiről Magyarországon egyébként nem is hallottam, hogy Magyarországnak 65 határőt kell majd ehhez biztosítania, és a dolog lényege az, hogy egy olyan határőrizet jön létre, amely eddig nemzeti szuverenitásnak volt a része, most pedig majd nyilvánvalóan ez a határőrség át fogja engedni, mint azokat, akiket egyébként a magyar határőrség eddig nem engedett át. Elmondja, hogy miről van szó? Hát, ha végén kezdve a történetet, ugye a Zsaszburgi Európai Tanácsülés után a bizottság elnöke azt mondta, hogy, tehát azt mondta, hogy alapvető egyetértés van a tagállamok között, hogy egy ilyen létrejöjjön, de a konkrét feladatok tekintetében még vita van, tehát nem tudom részletesen elmondani, hogy mik lesznek majd a hatáskörök, de hogyha az eddigi uniós intézmények létrejöttének tapasztalatait összegeztetem, akkor ez nagyon kicsi a valószínűsége, hogy ez valami olyan nemzetek fölötti intézmény lenne, amely az akaratát ráerőtethetni a tagállamokra. Eleve a tagállamok kellenek hozzá... Jó, hogy álljunk meg egy pillanatra, és most nem... Tehát itt maradok most már hülyeségeket, kevesebbet mondok, mert talán az elején sem volt annyi. Így szól a szöveg. Nagy no, nyomás nehezedik a tagállam kérésére, vagy a tanács döntése nyomán gyors határvédelmi csapatokat lehet átmenetleg a külső határokra vezényelni. Azért ez két, két élesen különböző dolog. Ma hogy áll a leányzó felekvése, leányzó egyenlő Frontex? Dönthet ez úgyben valaki egy tagállam feje fölött, vagy a tagállam beleegyezése szükséges? Mert ez a szöveg e tekintetben két lehetőséget vázol, vagy valamit félreértek. Hát de ebben a szövegben is benne olyan, tanács döntése alapján. Tanács a tagállamok. Igaza van, a tanácsnak. Egy hangú döntése, vagy nem egy hangú döntése? Ez egy jó kérdés. Ez ugye a belés igazságítmács esetében lehetnek minősített többségi döntések is, mint ahogy a kvóta kapcsán uh -huh. volt ilyen. Igen. Ez, ez állandóan egy vitatás. Így kell, van. Hogy Ezért kérdezem. Minősített többségi vagy egy hangú. Én szerintem, mivel szuverenitást érintő kérdésről van szó, ezért ez, ez egyhangoságot következik. Én ezt értem, de már eljutottunk oda, hogy azért, mert ön azt gondolja, attól még ez gondolhatja másféleképpen, és ha másféleképpen gondolja, akkor megint bíróság lesz? Igen. Formálódó közösség. Ugye, ugye gondoljunk semmi, hogy a bíróságnál még egy olyan kiforrott politikai rendszer működésénél és milyen, milyen mindennapos jelentősége van, mint például az alkotmánybíróság Magyarországon. Így van, akkor abban segítsen nekem is elnézést a tudatlanságomért, amíg nincs bírósági döntés, addig alkalmazni sem lehet? Ez megint olyan, hogy kezdeményezhetik azt is, hogy a, ahogy a Magyarországon is van úgy nézett, előzetes intézkedés, uh -huh. tehát a bíróság dönthet úgy, hogy addig is, nagyobb érdek fűződik ahhoz, hogy addig is alkalmazzák, de dönthet úgy is, hogy amíg a határozat nem, nem születik, addig nem születik. De van. azt is a bíróság dönti el, hogy a döntés előtt alkalmazhatják? Igen. Igen. Tehát a bíróság megszólalása nélkül nem alkalmazható? Hát a bíróság rögtön megszólal, hogyha erre kérés van, hogy, uh -huh. hogy lehessen folyamatosan alkalmazni. Uh -huh. Igen. Hogy Igen. áll most a dolog? Hát nincs meg a döntés. Az Frontex jelen pillanatban tehát két dolog van. Van az Európai Parti Örség, nevezzük uh -huh. így, így, ami 2000. Ha jól emlékszem, 2016-ban jött létre, Bulgáriánál volt az első bevetése, ami kifejezetten a tengeri, tengeri határok biztosítására jött létre, elsősorban Görögország és Olaszország kérésére. Ez egy alapvetően szimbolikus, pár száz fős egység, és mellette van a Frontex, ami pedig olyan oh, kicsit, reméli az Európol, uh -huh. hogy adatbázisok, Egyesíthető Magyarul egyesíthető. tisztázzuk, hogy a kettő nem ugyanaz. A kettő nem ugyanaz. Igen, most De a. A kettő, kettő egyesíthető. Már a Frontex és az uh -huh. Európai. Így, így, hát ez, a, ez az ambíció most, uh -huh. hogy jöjjön létre egy olyan tízezer fős európai határőrség. Így, mondjuk, Igen. amely, amely rendelkezik egy ilyen infrastruktúrával, tehát alapbázisok, együttműködés és a többi és a többi és nem nekésítének is akkor fogalmazom ki. De hát ugye ez hogy, hogy ez hogyan lehet vezetni? Tehát majdnem minden olyan nem minden olyan eset, amikor az Európai Uniónak valamilyen speciális akciója van, egyes tagállam területén valósul meg, akár úgy is, mint a ezek a katasztrófa, Katasztrofa helyzetek idején megvalósuló segélyek, mentőegységek, és a többi, és a többi, ezek is tagállami jóváhagyáshoz kötött dolgok. Tehát elképzelezetlen, hogy egy belga határőr egység megjelenik a, mondjuk akkor nem Magyarországok mondjuk, hanem mondjuk a szlovén-horvát-sengeni határon, és átveszi, lefegyverzi a szlovén határőrséget, és átveszi a határőrséget. Ezt nem, de azért azt mondja ez a szöveg, és erről szintén nem olvastam sehol sem, illetve hát hamarabb is elolvashattam volna ezt, de én a politikusainkat hallgattam, akik legalábbis erről nem beszéltek, de fenntartam a tévedés kockázatát, beszéltük, beszéltek. A következő mondat van itt. Amennyiben a tagállam nem fogadja el a tanácsi döntést, akkor az adott ország szomszédjai a vele közös határszakaszokon, átmenetleg újra bevezethetik a belső határelenőrzést. Azért igen. ez egyfelől nagyon logikus, másfelől pedig, hát ugye ezt apukám most mondaná, hogy akkor az az ország e tekintetben a szó fizikai értelmében ki van pöccintve a rendszerből. Megtette azt, amit akart, vele szemben járnak el úgy, mintha ő nem is lenne a család része. Igen. Hát, már hogy igen. De ez jelenleg... Jelenek, ha megnézzük, akkor ez a helyzet az osztrák-német határon, legalábbis a passau határát határátkelőnél határelenőrzés van. A Schengeni övezeten belül? Igen, de ez, Ami, rendszer, ez rendszer szinten fogalmaz így. Az nem, nem rendszer, rendszer szinten? Nem rendszer szint, így van, ez egy rendszeren kívüli helyzet. Ugye igen. a Schengeni Schengen uh, egyezmény azt megengedi, hogy rendkívüli esetben hat hónapra uh -huh. uh, bevezessünk, be, előzetesen be kell jelenteni, és Másfél vagy két éve folyamatosan hosszabbodik az úgynevezett nem kívüli. Igen, csak ez, eh, ez, ez, a, ez, ez erről. Oké, okay, de ez ebben so. a tekintetben mondja azt, hogy amennyiben ez a rendszer így fog működni, és az ország nem működik együtt, tételezik fel Magyarországról, van, szóval most hirtelen azoknak a határait ismerem, akkor ott megjelenik ugye Szlovéniában és Ausztriában, jól beszélek, Kitagja még a Schengennek, másnál? Ö, Szlovákia, Szlovénia. Szlovákia, és igen, igen, igen, köszönöm. Igen. Igen, akkor joguk van azoknak az országoknak adott esetben bevezetni az első, mint elvéleg elvileg most is, Elvileg, igen. igen. Azt árulja el nekem, ez a dolog, amiről mi beszélünk, ez milyen állapotban van? Hát ebben az állapotban, amit, amit Jean-Claude Juncker mondott, volt egy első körös tárgyalás a tervezetnek, a bizottsági tervezetnek. Az most első kör abban ki van? A tagállamok, tehát uh -huh. a tagállami miniszterelnök, a az a Tófinál berendezkedés, valószínűleg első körben megtárgyalták, és szerintem most fogják majd kiadni a tanácsnak, tehát a be, ez valószínűleg belügyminiszterekhez fog tartozni, hogy a belügyminiszterek megvitassák és a, a bizottsági javaslatot és esetben alakítsanak rajta. Menjünk vissza egy lépcsőt. Miért gondolta azt a bizottság, hogy erre szükség van? Mert minden, ugye ahogy 2015-ben... Ugye most örülünk, is beszélünk. Igen. 2015-ben a legtöbb tagállam arról beszélt, hogy uh, hogyan kell elosztani a már bent lévő migránsokat, uh -huh. most már minden tagállam arról beszél, hogy hogyan uh -huh. kell megakadályozni egy újabb illegális bevándorló hullám bejutását az Európai Unióban. Most ezt tiszta követke, úgy, tehát, hogy teljesen, a tiszta, teljesen tiszta. Azt kérdezem öntől, hogy e tekintetben Magyarország aggájait, vagy maradjunk abba azt az agályt, és ne nevezzük meg, hogy ez kinek az aggája, elvileg én is oszthatom ezt az agályt, Mely szerint egy ilyen szervezet más elvek alapján működik adott tagállam határán, mint ahogy az adott állam határ, határőrsége működne, ezt mi és hogyan szabályozza. Hát, hogy ez nem szabályozza a magyar félelmet? Nem, magyar szándékosan félelmét? nem, szándékosan azt mondom, hogy a fiala félelmét. tételezik fel, hogy ez egy olyan unió, ahol van egy olyan ország, mint fiala. És a fiala azt mondja, nem. hogy én attól tartok, hogy ez a Frontex be fog engedni hozzám olyanokat, akiket én egyébként nem engedtem be. És miközben én örülök annak, hogy ők idejönnek, félek a görögöktől, akik ajándékot hoznak. Igen, ezt, hát nagy valószínűségek megint csak analógiával lehet dolgozni, vagy minden ilyen esetben az adott tagállam szerveivel való tökéletes együttműködésre. Jó, de taját. akkor már ott vannak, tehát én, mint tagállam azt mondom, hogy hogyan tudnék én megegyezni önnel úgy, hogy ne helyzet elé állítsanak, mert akkor már ott jó napot van. Nézzel, nem tudom, hogyha nincsen meg a szabályozás, de egy jövőbeni intézmény, egy olyan, olyanok lehetnek például az úgynevezett polgári védelmi uh, akciónál, tehát ami a, a katasztrófa helyzeteknél történő uniós segítségnyújtásra vonatkozik, ott egy tagállam kéréséhez van kötve az, hogy, uh, hogy az unió be Az egy relatíve egyszerű azért. helyzet, miközben nem, nem kívánatos. Mind. Igaza van. De ehhez, igen, képest, jó, de ehhez képest hát, szempla. Azért mondom, igen, de azért mondom, hogy az eddigi példák azt mutatják, hogy a tagállamok megkerülhetetlenek. Tehát az adott tagállam aktív együttműködése megkerülhetetlen a rendszer működtetésében. Nem tudom, hogy itt konkrétan... Tökéletesen hogy előttem, értem, amit mondod, hogyha én nagyon sokat akadékoskodom, és még egyszer mondom, rólam van szó, egy olyan országról, ami nincs, akkor a bizottság, illetőleg a parlament, illetve a tanács, bocsánat, a tanács dönthet úgy, hogy okay, oké, rendben van, tiszteletben tartjuk a fialának a különböző nyavajakorságait, de akkor a fiala határain befelé fogjuk megteremteni azt a határőrizetet, amit a fiala nem akart. A fiala határain... Hát Szlovákia, hát, Szlovákia Szlovénia, Ausztria. Hát, a, a, a ha én abban vagyok tervezet, határos. Tervezet, ez alapján a alapján igen. És ha én azt mondom, hogy a jó... <coughs> az Uniónak és a Navracsicsnak, vagy a bárkinek, akit én delegáltam, akkor ő azt fogja nekem mondani az Unió, hogy fogadtad volna el a saját határaidon azt, amit nem fogadtál el, a többiek igen. elfogadták, nézd szembe a következményekkel. Valószínűleg igen. igen. Igen. És ha én azt mondom erre, hogy Navracsics neked lejárt az időd, te a múlt embere vagy, téged egy olyan időszakban választottak meg, amikor nem volt ilyen helyzet. Jövőre új választások lesznek téged, majd befogadnak egy más pitlibe, de most ebből a pitliből én kiveszlek téged, és ne akarja olyan döntést hozni, amit a következő évben megválasztott izé nem így döntene el, akkor erre ön mit mond? Hát az, hogy, hogy ez nagyon könnyen ez lehet a helyzet, tehát hogy ez a tervezet ez átmenjen még a mostani időben. bizottság, igen, időben a mostani bizottság élet alatt ennek lehet esélye, ez attól függ, hogy a tagállamok tartják a sűzősnek, és mennyire van, de mennyire, mennyire van... Mennyire forszírozza ezt a bizottság? Egy tízes Ez Jó kérdés. Szerintem nyolcas, szerintem de ez... De ez az Jó, mi a hopolával egy nyolcassal általában kiszoktuk egyezni. Ha azt kérdezem a Hoppolától, hogy ő mennyire szeret és nyolcas mondana, akkor elgondolkodnék, de ez most nem érzelmi kérdés. Ugye nem érzelmi kérdés, jól beszélek, ugye? Ez nem érzelmi kérdés? Ha engem kérdez, akkor nem. Igen, Igen. Ön, önnel. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, csak azt mondom, hogy a bizottság, amikor erről beszél, ezt nem érzelmi kérdésként éri meg? Nem, nem érzelmi kérdésként, az... nem. Igen, tehát ez alapvetően politikai kérdésként. És valójában arról beszélgetünk, hogy ez a nyolcas a metódusban el tud-e jutni, tudom is én májusig vagy júniusig? A bizottság, igen. Tehát ugye nem, meg, nem megkerülni akarom, csak a bizottság nagyon bonyolult térben mozog, uh -huh. ahhoz az kell alapvetően, hogy a tagállamok lássanak fantáziát ebben a megoldásban, és akarjanak vele foglalkozni. Tegnap Zalcbólukban tagállam... ott, ott mit lehetett látni? Mennyire láttak benne fantáziát? Láttak benne fantáziát, mert van egy alapvető, tehát a, befogadták a javaslatot, és megkezdődik, fogalmazunk. Úgyhogy Ennek jobb a fogadtatása, mint amilyen a kvóta volt, bár a kvóta is sokáig izé, ott elhevert a polcon. Hát ez az, hogy elhevert, az itt is fennállanak a lehetőség. Az osztrák elnökség azt mondja, hogy ez egy nagyon jó tervezet, de ő már nem kíván vele foglalkozni. Januárta jön a román elnökség. A román elnökség is azt mondja, hogy... Hát, Sok elhevert, múlik az elnökségen? Persze. Hát alapvetően az elnökség az, aki meghatározza a tartalmat. Azért van, egy a bonyolult rendszerben tetszett, érünk, Nádvacics Nagyon, ezt mondom, hogy a bizottság nagyon... Hát, hogyha én fel akarom gyújtani a villanyt, hogy akkor most a román elnökség akarja, hogy felgyújtsa a villanyt, miközben én világosságot szeretnék, de valaki azt mondja, hogy ma jövőre mindenkit fognak váltani, és én közben meg ott Igen. ülök a sötétben. Igen. Hát, tudja. Igen. Nos, akkor ez még vegye hozzá azt, hogy március végén megtörténik a Brexit, uh -huh. egyre nagyobb valószínűséggel egy rendszerezett megállapodás nélkül, tehát kezelni kell majd. Ne akarjon jövő... belőlem erószkeptikust csinálni. Nem, nem, nem. Hát, eh, ha euroszkeptikus akarnék csinálni magából, akkor mindenféle rózsaszép dolgokat mondanék az európai, és akkor barattártan erószkeptikust nem a rövidőben bevisz. De ez, ez az egész játékot. Hogy? Ugye, hihetetlenül, tehát, hogy jövő első fél évében csak ilyen apró dolgok fognak történni hogy dönteni kellene az Európai Unió következő 7 éves földségvetéséről, Nagy-Britannia nélkül. Nagy-Britannia ki fog lépni nagy valószínűséggel megállapodás nélkül az Európai Unióból, és egy európai parlamenti választások lesznek, ahol egyik központi téma pontosan állapítás. Hát kérdezzek valamit, ami nem ide tartozik, de talán mégis. Ugye ez az unió, ez csak békés körülmények között képzelhető el, háborús körülmények között nem? Márhogy hogy. A Unión belüli háború esetén, tehát tagállamok közötti háború esetén, vagy Euró... volt már olyan, hogy Európai unió létezett, és háború volt Európában, a Dészláv háború ilyen volt. Igen, de akkor azok nem voltak tagok. Na ezért kérdezem, hogy az EU tagállamok igen, közötti háború... Igen, igen. Hát ez egy jó kérdés látja, mert, mert olyan már volt, amikor polgárháborús helyzet volt EU tagállam. Olyan már volt, olyan sokszor volt, de én most háborúról beszélek. Konkrét háború? Szerintem, szerintem, szerintem az, az, az lebénítaná, és gyakorlatilag szétverni az európai uniót. Igen. Tehát a kérdés jó volt. Persze a kérdés mindig jó. A válasz nem mindig jó. Ja, hát a kérdés lett értelmetlen. Tehát a kérdés jó, de értelmetlen. Jó, ez mind arra vonatkozik, és ön ezt nagyon sokszor tanította, és ezért én roppant hálás vagyok, hogy olyan premisszákat kell figyelembe venni az Uniónál, amit mi menet közben tanulunk, ők pedig együtt élnek vele, nem tudom mennyi ideje, és az a kérdés, hogy mi ezeket a premisszákat tudomásul veszük, vagy mindegyiket vitatjuk egyenként, és akkor nehéz lesz egyébként közösségi életet élni. É, ez így van, ez így van. Egyébként a béke az alapvető, alapvető missziója az Európai Unió. A béké és a kompromisszum. A, igen, a kettő. Hát a Webernek igen. az a mondata, amit nem tudom, hogy ő mondott -e, vagy pedig leírták neki, látja, és ez így megmaradt bennem, hogy az ő politikai nek része a kompromisszumkészség, az egy olyan mondat volt, amit azóta se felejtek el. Igen, igen. ez így van. A, az Európai Unióban a demokráciát, a békét, a demokráciát és a kompromisszumok művészetét abszolút szoros Ö, kapcsolatban tartják. Tehát úgy gondolják, hogy ö, amit, azt is mondott a záróbeszédében, hogy a demokrácia nem azt jelenti, hogy egy győztes mindent visz, hanem az, hogy egy ösztesnek felelőssége van a kompromisszumokért. Ját, ja, nálunk ez úgy van, hogy nincs kompromisszum, nincs kompromisszum, és hogyha egyébként már nagyon a falhoz szorítják az embert, akkor azt mondják, hogy na jó. <gül> Az igaz, de, nem az igaz, de, az de igen, de tetszik, aztán, hogy mondjam, találkozik a közízléssel. Igen, igen hogy a mit, ahogy mondta erre a vendég, ők összefogtak ellen, nem igazuk van. Igen. Nem mondanék le magáról, tehát azért ő permanensen úgy tud ablakot nyitni a világra, hogy azért mások nem, és biztos vannak sokan, akik nem szeretik, hát azok legfebbi ilyenkor mosonyi Aliz után szabadon elzárják a rádiót. Köszönöm szépen! Jövő hét? Igen, vagyok igen. Köszönöm viszont hallásra. Köszönöm viszont hallásra. Navras és Tibort hallottak. Krista, hogy tetszett? A műsort az oglói Önkormányzat támogatja. Köszönöm. Jó reggelt, lehet? Van mindjárt egy hallgató, aki szeretne beszélni veled. Márszerű. Hát, Jó, a... Jó reggelt kívánok, egy Cserhami Dániel vagyok. A Cserhami Macanak a bátyja egyébként és találkozunk <tos> is, és egy zugnózik problémával szeretnék uh, beszámolni meg igazából. A nagyobbik uh, fiam a Városliget melletti uh, iskolába jár, és mm -hmm. uh, szed a D után kimentek a tanárnővel. Egyetlen egy pedagógussal a városligetben testemúl és volt a címén. A tanárnő nyilvánvalóan elő előment, néhány kislány nem és egy kislányt igazából egy idegen férfi egyszer csak megállított, befogta a száját, <coughs> megkérdezte, hogy hanyadikos vagy. A gyerekekkel kezdte kiabálni a tanárnőnek, hogy hát valami probléma van. Ugye a férfi valószínűleg megrémült, vislag sokan voltak, és aztán végül elmenekült. Mi 8 éves kislányról van szó visszamentek az iskolába, a rendőrség kijött uh, kikérdezni a kislányt az osztálytársait, uh, és a szülők nyilván ezután bementek, aztán a számomainak bemennek az igazgatóhoz. Mm -hmm. Az egyik osztálytársnak uh, az édesanyja egyébként rendőr a szomszéd kerületben, és ő az a hol ahol azt mondták, hogy hát ez nem az az első eset is, hogy uh, több, aznap többször is alőfordult ilyen gyerekeket élt inzultus, és ezt gondoltam Ilyen hogy a polgármesteri szintig esetleg eljusson. Én azt tudom, hogy azt a tájékoztatást kaptuk az iskolából, hogy az igazgató nőre hogy a gyerekek kimenjenek a játóterembe, a, a városligetbe sportolni, mozogni, de egy pedagógusát többet sem tudnak adni. Most, hogyha ő elől megy, nem látja, hogy mi történik hátul, és azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy egy közbiztonság szempontjából sem biztos, hogy kedvező, de alapvetően nyilván ez egy másodperc szülelem, ezt maga a konkrét gyerek, hogy értem meg? Én kérdeztem a fiamat, hogy, hogy a kislányval ami történt, nem volt olyan szószátjár, hát mondta, hogy jól van, meg hogy beszélt. Magát azért a történetet fiam... egyébként ő mesélte el? Igen, azért. Én hazafele mentünk biciklivel, és akkor a fiam a biciklini, és én is akartam elhinni, hogy ez így És ezt, ezt megrémülve, riadtan, objektíven, milyen hangnemben? Hát, ő -hát ő, ő, ő nyugodt, objektív, hanemben adta elő, én nem voltam annyira nyugodt, amikor ezt így hallottam, hogy... A többiek tudtak valamilyen módon a segítségre sietni az illetőnek, vagy nem állt, vagy annyira rövid volt az idő, hogy nem? Ő, én azt, az, az, amit tudok, hogy ők kiabáltak Melinda nénének, hogy Melinda itt valami történik, akkor ugye ő hátrafordult, az illetőt egy után meghallotta, ö, voltak ott más járók előtt, felnőttek, és valószínűleg ezért nem történt semmi más... Van valami konkrét elvárás a karácsonytól, vagy most folytatódjon a beszélgetésenek között? Én azt gondolom, hogy, hogy tájékoztatni szerettem volna, mert nem biztos, hogy ez a történet... Tudsz róla, eljut. Gergő? Nem, nem tudok róla, és egy kicsit le is vagyok röbbenve, hogy, hogy, hogy mi, mi, nem tud még rejtegetni az élet. De nagyon köszönöm, hogy, hogy elmondta. A rendőrkapitány elejéket pont tegnap találkoztam, nem tudom, hogy a történet mikori. Mikori? Ez, ez szerdai ez történet. Nem, nem, nem is voltunk abban a helyzetben, hogy, hogy ezt megosztva velem. Fogok vele beszélni, hogy mit tud még arról, hogy ez mennyire rendszeres. Mert egyébként nyilván az egy teljesen jogos dolog, hogy ott a Városliget az, az, az nyilván adja magát arra, hogy ott a gyerekek kimenjenek, sportoljanak, vagy egyáltalán csak kint legyenek. De hogyha itt ilyen típusú veszélyek vannak, akkor nyilván ezt nagyon meg kell fontolni. Köszönöm, hogy elmondta. Kicsit le vagyok, hogy mondjam, blokkolva a történettől, de beszélek majd a kapitány úrral, hogy esetleg jobban lássuk ennek a hátterét, meg ennek a súlyosságát, hogy ez most egy mennyire egyedi eset, vagy mennyire rendszeres, és tudnak le valamit az elkövetőről. Köszönöm szépen, hogy elmondta. Ja, de én köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Um... Vannak más kérdések is, és valahogy felhalhozottak a kérdések, független attól, hogy veled ez nem így volt, de én azt szeretném, hogyha amikor én leadom a számlámat, az legalább egyszer egy hónapban mindig alkalmat teremt, valaki telefonál, és türelem, hogy, hogy találkodj, én akkor nem tudom, meghívnálak téged ebédelni, ez úgy kialakult. Nem, nem meghívni, de nagyon örülnék. De nem, nem, nem, ne, jó, akkor felváltva, mert egyébként lenne is miről beszélni, ez valamikor október legelején lenne. Jó, mindenképp. Jó reggelt. Jó reggelt, Balgár Péter vagyok. Nem, nem, nem tetszik, még nem tetszik visszhangzani, de ha igen, nem. akkor is sokra van értékelve a telefonja, és akkor majd lehalkítja valaki a rádióját, és nem fog visszhangzani. 47 éve lakom a Pillangó tehát 1971 óta. Itt nagyon békésen éltünk, amíg el nem kezdődött most egy fölújítás 500 millió forintért. A tény, hogy a Pillangó Parkban szükség lett volna legalább füvesítésre, mert kikopott eléggé a fűt. De az, hogy a kerepesi út felől bejövő utakat felbontsák, ami jó minőségű volt, és tömegek nem jönnek még azóta sem, mióta a Tesco megépült. Hogy mi szükség volt? Ugye én, a, ugye én jól emlékszem, hogy ön már ezt a problémát felvetette, abból, ahogy ön most ezt elmondja, az azt jelenti, hogy nem azt ismétli meg, hogy, nem, hogy nem, újabb nem, és nem. újabb nem. dolgok vannak. Nem vetettem ilyen formába föl, mert most folyik az építés. Jó, akkor más volt az, aki ezügyben telefonált. Oké, okay, rendben van, és, és még a uh -huh. következő, hogy több lakossági fórum volt, és hát nem egészen úgy alakul. Nem is lehetett egyértelműen a terrorázat látni, ahogy a, a zuglóiságban föl volt tüntetve. Úgyhogy a hogy jó minőségű járdákat, uh -huh. ahol ismét említeném, hogy nincs nagy tömeg, aki egyszerre áramlik, uh -huh. Ez a négyes ház különben a szélső a keleti felé. Uh -huh. Azt is halljuk, hogy a fák közé parkolót telepítenek be, itt a ház Az index meg ugye az van, hogy körbe vannak kerítve a fák, hogy rajta vannak a járdán vagy az úton, csak ugye abból adódóan, hogy van egy ilyen kivágástól való félelem, most egy ilyen sajátságos kép alakul Erről a Csarsescu-juk eszembe, mikor a Csarsescu ment gyárlátogatásra, akkor fákat gyökérnékű beültettek a, a betonútra. Most ugyanúgy a járdán van bebetonozva a fa, Része, de ugye még a... nem tekintjük a karácsony csaușescu vagy most úgy, úgy, úgy érezem nem, magát? Hogy... Nem, nem ezt a lebetonot. Annál azért a jobban mondom. szeretem a karácsony semmit, hogy most csaușescu képzelje magát, különös tekintetel arra, hogy nem ér... szeretném ha úgy végezni. Én is, mert nem a karácsony Gergelynek tudom, de egy okay, döntés volt. Tehát ez teljesen fölösleges, most valószínűleg járóköveket laknak le, ami az egész országban azt szokta eredményezni, hogy idővel föllazulnak, billegnek. Ismét mondanám, ezek jó minőségű járdák okay. voltak a forgalmat bőven. Van-e harmadik? A másik, a fák közé a, a parkolók telepítése. Köszönöm Így szépen. Hogy... Gergő. Na hát, uh, Pinnangó Park ügyében uh, uh, sajnos az a, az a kell kezdem, hogy iszorosan sok téves információ kering a nyilvánosságba, Ennek, uh, mert ezt. Hát egyszerűen az az oka, hogy ö, vannak emberek, akik rosszindulatúak és felszínesek együtt, egyszerre és, és esetszerűen a valótlanságokat állítanak, amik a közérmény egy úgy látszik átmentek. Ezek politikai, ezek politikai hangulások? Hát, ah, mi, mi más lenne. Tehát most hmm. érted, amikor a, a van egy olyan. Sajtóztatom, hogy csak a TV 2 jön el, akkor szent, tehát ott milyen a valósághoz, milyen bizonyulás alakult. de mindegy. Ez azért nagyon érdekes kérdés, csak egy másodperc elejék, hogy én tenne voltam a polgárok házában, amiről arról volt szó, hogy nem sajtónyilvános. nyilvános. Én mond, tudták rólam, hogy én ki vagyok, ezzel együtt a regisztrációt kaptam, és hogy valaki írni fog-e róla, vagy sem, azt nem tudom, de egyetlen két kamera volt ott, de mind a kettő a civil összefogás fórumé volt, akik a házigazdák voltak. Tehát érdekes módon semmi Sajtó nem volt, és csak arra fölmondom, hogy végül is a sajtó mozgása többé-kevésbé kiismerhető, de néha vannak meglepetések. Figyelek! Na, egy, ö, több minden elhangzott ebben el a beszélgetésben, Igen. próbálok konkrétan válaszolni, és aztán általánoságban is. Igen. Egyrészt parkolókat megszüntetünk, tehát pontosabban zöldfelületen kialakult és pontlább parkolási folyamat nem lesznek a fátkező parkolók uh -huh. sehol, Sőt, az ölszerület növekedni fog, éppen a Kerepesi út felől. Volt egy, egy régi üzlethelységnek, volt egy beton alapja, ami elvileg zöld felület után a szparkolóvá változ, felszedjük. Parkolókat fogunk kialakítani parkolóhelyeket is, és nem vagyunk a parkoló autók ellenfelei, csak nem az öldszerületben lesznek, hanem a park övező, a park célén. Tajdonképpen a nagyából alagban. Uh -huh. Ez az egyik, a másik. Nem betonozzunk be fákat, eh, hanem egyszerűen annak a követelésnek eh, a komolyságát mutatja ezt, hogy uh -huh. ö, a beruházás tervező csoport, akikkel egyébként nagyon sok körben egyeztettünk, eh, eh, és amit tudtunk, elfogadtunk az ő követelésével, például az, hogy a beruházás miatt ne vágjuk ki egy darab fát se. Ezt úgy tudtuk megoldani, hogy egy nagyon speciális burkolattal vettük körbe a fákat, és itt két fáról van szó, ami beleilleszkedik a, a, tulajdonképpen a, a, a, az kialakítandó ösvénybe, vagy járdába. Tehát azok nem bebetonozva vannak, hanem egy speciális vízáteresztő burkolattal vannak körülvéve. Ezek a fák, ezek semmilyen módon nem lesznek kitéve annak, hogy hogy a beruházás az ő életüket megváltoztassa. Ugye a, a eredeti terben ezeket a fákat kivágtuk volna, de hát ez egy, egy eléggé bevett gyakorlat már. Csak mi Magyarországon ezt nem nagyon ismerjük, most majd meg fogjuk ismerni, hogy mi van akkor, amikor egy tár, e e egyszerűen az ideális útvonal e ugye kijelöl a lehető legkevesebb Burgosz fölöttet akartunk a parkba rakni, hogyha ezeket a fákat kerülgetnénk, akkor sokkal mm -hmm. fölöttet kéne kirakni. Ez ilyen egyszerű. És azért vagyok egy kicsit pipa, és most bocsánat, nyilván nem kéne és ez egy hiba. Nem kicsit, igen. Mármint az, hogy egy kicsit mérges vagyok. Igen. Mert ugye az, az, az a csoport, akivel nagyon sokat egyeztettünk, és bemutattuk nekik a terveket. És az ő kérdésük volt az, hogy egyetlen egy fát se vágjunk és ez egy fontos elvűzenet. Ugyanebben a csoportnak az érveit hangon visszam az index újságíróinál, uh -huh. nem tudom hol, meg az úr betelefonálásában, mintha mi megbolondultunk volna, miközben az ő kérésükre vannak azok a fákot. De Még egyszer mondom, nem, nem, az, hogy nem olyan, hogy azt mondjuk örülök, hogy megállapítása került, de hogy nem, nem bebetonazó annak. Tehát Így korra reggel mindjárt, mi lesz esti? Igen. Ez, hát, hogy mondjam, hogy a abstart, nem vagyunk idióta barmok. Tehát ezt szeretném, hogy ezt így, ezt így valahogy megfontolást tárgává tenni, hogy, hogy tényleg nem mondjuk tök hülyék, Tehát és nem mondjuk gonosznak se, hogy akkor tönkre tegyük a pillangó parkon. Ami a Zugró legnagyobb közparkja, 6 hektárról beszélünk, ami gyakorlatilag egy 50 éve létező park, és soha semmilyen átgondolt lekonsúkciója nem volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez, hogy ez azért fontos, hogy ezt hozzányúljunk, mert ezt a parkot egyébként azért nem használják nagyon sokan, mert uh, például nincsenek benne használatú járdák, majd mindjárt visszatérek az úr mm -hmm. felvetésére, hogy, hogy a jó, jó, jó minőségűnek gondolt utakat mérszedjük szedjük föl, uh, és így benne közvilágítás. Tehát magyarán ezt a parkot egyébként uh, potenciálisan, egy kicsit, egy nagyon picit tázabb körben nézünk szét, akkor sok tízezer ember használná, hiszen egy metró megálló végállomásánál Igen. van, egy lakótelep övezi, Egyszerűen azt, azt tapasztaltuk, és ehhez készítettünk kutatásokat és rengeteg közösségi tervezési folyamatot, amely, ö, amely alapján ennek a tervnek a koncepció nézzük a járdát. Háló. És Csak és van, még, a... Van, van még telefonáló. Én, én, én vagyok a, ugyanaz. Jó. Jó, Jó a, a, Köszönöm szépen. Egy kör, egy menet. Igen, Igen azt, azt szeretném mondani, hogy igazából ez a, ez a parkrekonsókszai rendkívül egyszerű dolog, abban az értelemben, hogy ott, ahol a csapások vannak, mert az emberek rengeteget közlekednek, és nincsen leburkolva, ezeket burkoljuk le. A jó minőségű járdák egy része valóban olyan, ami hanyulni akár maradhatott volna, de a, a különböző, például a kutyafuttatók és egyéb műtárgyak kialakítása miatt ezek más nyomvonalon mennek, és az egységes arculat kialakítása érdekében változtatjuk meg ezeket. De mielőtt még azt gondolnánk, hogy az 500 millió forint, az azért van, mert felszedjük a régi állnánkat. Ez, ez a költsévetésnek egy ilyen, ilyen töred, törednyéknyi része. A legtöbb pénzt egyébként ö, ö, éppen a, a, a park ö, ö, és a fű meg, ö, jobb ér, érdekében az öltözőrendszer és a növénytelepítésre költjük. Még nem is a burkulat a legtöbb, és semmiképpen nem hiszem, hogy, hogy az egész büdzső egy százalékánál többet jelent az az útszakasz, amely amely felbontásra kerül, és amely mellett egy alternatív útvonalat fogunk kialakítani. Tehát azt gondolom, hogy összességében egy 7 hektáros park felújításánál egy 500 millió forint környékű költségvetés, most felben mondom, az hát meg kell nézni a várost igedben, mennyibe, mennyibe kerül egy ennél mondjuk nyilván sokkal nagyobb projektben, de hogy egy nézetméter ára milyen árak jutnak ki, tehát ez, mi elég sok városi parkot megnéztünk, Budapesten és a nagyvárosokban, Magyarországon, tehát ez, ez, egy, ez egy teljesen átlagos, sőt, átlag alatt kivézetméter ára. Mehetünk tovább, mert közben még itt szaporodnak a kérdések. Ha egyébként valaki telefonálni akar, akkor az egyik telefonszám biztos, hogy vagy a 0614899999. egy hallgató most már másodszor telefonál, csak nem került adásba, hogy az ősvezértér téren patkányt láttak. Uh... Én azt, azt tudom erre mondani, hogy, hogy most nem tudom fejből a kontaktokat, ilyenkor mindig azonnal jelezni kell a, a, annak, a, annak a konzorciumnak. Sajnos, sajnos ugye korábban, nem tudom, étüleken keresztül, mint a rendszerváltására, hogy a Bábolna Bió végezte a fővároson a mentesítést. itt most érezhetően ö, több patkány van a városban, ez úrra is igaz, ö, mert egy új konzorcium kapta meg ezt a megbízást, lehet, hogy a, a munkavégzés hatékonysága nem olyan jó. Még egyszer mondom, sajnos én most fejből nem tudom, hogy a, a, a milyen kontaktot kell keresni, de akár az Zugló honlapon, akár a Budapest honlapon ezt meg lehet találni. Jelezzék azonnal, hogy okay. ilyet látnak, mert a segíti a munkát. Egyébként nekem az a benyomásom, hogy sajnos ez a patkányadni védekezés, ami Magyarországon nagyon hatékony volt, és Budapest híres volt arról, amelyiket egyáltalán nem triviális egy nagyvárosban, hogy gyakorlatan patkánymentes Áros, ez sajnos ez a helyzet az, az, az, az, hogy a hallgató, az... hallgató szeretett volna, viszont most a parlamentben is ez megvan, harmadik menet nem lesz, Meg de, támadás, de bol, bol, a polgár bol, bol, valamit mondani, és nem akarom ettől megfosztani, törs hallgatóról hát, van szó rádásul. Tessék! Karácsony úr mondta, hogy politikai okokból én, ittam megmondom, nem a kormánypárt híve vagyok, tehát ezt hagyjuk ezt a... A politikai oldalon. Bocsánat, János, reagálhatod? Nem őrült, beszélek. Nem, hát, örül ne. nem örül, Tehát arról beszélek, hogy elterjedtek a, a pillangópar beruházás kapcsán valótlan információk, amiket különböző polgárok, akinek a politikai szimpátiája engem teljesen, hogy mondjam, nekem egyformán fontos mindenkinek a véleménye. Ezek az információk, hogy mondjam, átmentek. Csak egy példát mondok. Valakik 2000 aláírás gyűjtöttek egy olyan petícióra, ami a parkberuházás kapcsán, tehát állításai közül egy sem igaz. Például ez a parkoló, meg az, hogy több száz fák kivágnak, még egyéb, egyéb dolgok, és ezek úgy tűnik, hogy átmentek, majd én abban bízom, hogy a valóság ezeket, hogy felulírja, mert látni fogják, hogy a parkban nincsenek fakivágások, csak a beteg fákat szedjük ki, és nem lesznek parkolók és az összefület összességében úgy nő, hogy hogy le, lesz, lesz a burkolva járvák, és lesz egy futókör, mert ezt felszedünk lebetonozott helyeket. Na mindegy, de Botán, tehát az de a, ön... De elnézést, az önkormányzati képviselőm is mondta, hogy itt a 4-es, 8-as háznál parkoló fog létesülni, autók fognak parkolni. Ez nem téves információ. De, de, a, a, de nem a fák, de, tehát nem a parkban lesznek hát, a parkolók. Hát a kifélesítik, hanem a ház mellett, ami ahol eddig békeny nyugalom volt. Ugye a, a harabot, szélső házról de. van szó, így aztán amit az úr mond, az belefér abba, amit te mondasz. Hát én csak azt mondom, hogy, hogy, hogy az őszörület az, az lovására nem lesznek parkoló. de, de az urat az, az is zavar, hogy egyáltalán is ott lesz, mert eddig nem volt. Jól beszélek, bolgárul? Igen. Legalábbis az önkormányzati képviselése terv mutatja, mm -hmm. hogy a ház oldalában a Kerepesi út felőli mm -hmm. réten kialakítanak parkolót. Ezt az önkormányzati képviselő is megerősítette. Igen, de ezt a gergőset igen. száfolta most. Én, e Ház, én sőt, hát, hát, hát. Hát, hát, hát. lesznek új parkolóhelyek, csak mondom, nem az zöldfelület. Hát, tehát, igen, igen akkor egymás, egymás, mert elbeszélünk, de egyébként... Jó, de ahogy kiveszem, bolgárul annak se örül, hogy ott lesz parkoló, addig nem volt jól beszélek? Nem, nem, nem csak én, hanem itt több lakunk. Igen, az út nincs szükség, az út a... Bocsánat, hogy akkor tényleg őszintén, hogy kérdezzek? hogy a házban a lakóknak nincs szükségük parkolóhelyekre? De igen, mivel mi nem tudunk itt parkolni, mert a metróval menők lerakják, de nem ilyen módon, hogy a, a lakóházakat körbeveszi elől hátul oldal parkoló. Hát de csak erről fogja ölevenni, ha én, jól, ha én jól emlékszem, de egyébként én meg nagyon szívesen szóval akkor... beszélek el. akkor nézzük meg a terveket, és akkor ezt beszéljük át. Elfogom, hogyha meg a, hozzájárul, hogy a egy kiadja a telefonszámát. Egy a valamikor nincs. tudtam bolgá, egy másodperc, el most mindenkitől türelmet kérek. Én lehúzom magamat. Én igen. Most mi történik elnézést? <laughs> Átveszem a telefonszámot, Gergé kis türelm. Jó. A beszélgetésünk végén átküldöm neked, nem most nem tudom, hogy kell, hanem megintom egyszerű módon. Ha bárki akar telefonálni, akkor hajrá, 0614890999 vagy egy. valamelyik foglalt lesz, mert azon beszélgetek a polgármester úrral, akivel egyébként tegeződöm. Szerintem semmiről nem fog beszélgetni veled, amiről én szerettem volna, de a nép fontosabb, ami most a szó fizikai értelmében így van, azt írja XY aki férfi, kedves János! Kérem, a következő kérdéseket tegye fel holnap a polgármesternek. Szerintem ő már ezügyben beszélt vele, de most írja. A Hermann Otto Általános Iskola, én már zugló, legnagyobb létszámú Általános Iskolája. Az iskola teremhiányokkal küzd, ön is már többször megígérte, már mint te, hogy majd lépnek ebben az ügyben. Kérem, tájékoztassa minket, szülőket, hogy a korábbi számos ígérete alapján most hol tart az ügy. Legutóbb azt ígért, hogy a ciklus végére várhatóan megoldják a helyzetet. Most nem sok ideje maradt, írja XY aki férfi. Más. Nem gondolkodtak-e azon, hogy végre szükség lenne egy normális, rendes méretű, zugló, 114 ezer lakosának igényeit kiszolgáló művelődési házat építsenek? Négy évük volt rá, hogy kitalálják. Üdvözlettel xy kiférfi. férfi. Igen. A Herman esetében ott ö, bármennyire is ö, ilyen felfoghatatlan, de a. Az iskola udvarának elős közepén van egy önkorzati bérlakás. Igen, hogy beszámolsz, az, az felfogatatlan, És um, egyébként nyilván nagyon helyesen az a a, a védi az önkormányzati bérdők jogait, uh, de itt most ez egy kicsit uh, a másik arcát mutatja ez a történet, és viszonylag uh, nehéz jogi procedúra uh, az, hogy hozzájusson az gyakorlat, azért ehhez a lakáshoz hogy ez ennyit az iskola teremgondjait, de szerintem ezzel azért ezen túl leszünk, és nagyon-nagyon bízom abban, hogy ennek az épületnek az átadása révén tudunk segíteni az iskola teremgondjain. Művérédési ház kapcsán, hát ez valóban nekem, aki, nek a, a hogy mondjam, a, Valóban én nagyon ilyen kultúrafogyasztó ember vagyok. Valóban az a helyzet, hogy Zuglóban hiába van viszonylag nagy közönsége a, szerintem a magas kultúra fogyasztásának, hogy a alacsonynak is. Szóval, hogy ez egy ilyen kerület, de valóban nincsen épületünk, ami, ami, ami, ami méltó helyszínél szolgálna uh, valamilyen kulturális önézvény kialakításához. Ilyen nagy, nagy típusú, nagy volumenű épület vagy kulturális befogadó tér. Ha már itt tartunk, akitása... lesz, lesz vagy van, de szerintem inkább lesz valamilyen megállapodás a város legezértével, adott esetben arra, hogy valamelyik intézménye, mondjuk a Magyar Zeneházának lenne, vagy arra nézve lehetséges-e, ez most nem semmiféle visszait nem akarok szítani, lehetne valami kontingenset zuglóból adódóan az önkormányzatnak, vagy miután ebben anyagilag nincs benne zugló, vagy ilyen már nincs ilyen együttműködésre jön létre, ezt csak kérdezem, ampasszam. Nem volt arról szó, hogy, hogy az Ház felújítása után a, az az ugló önkormányzat valamilyen kultúrális célra hasznosíthassa. Volt egy előkészített menelepodás tervezet, amiről sokszor tárgyaltunk, de végül ez nem került aláírásra uh -huh. a városi vezető által. Nem akarok ebben semmilyen inszinációt megfogalmazni, csak tényként tudom, uh -huh. hogy volt erről gondolkodás. Nyilván ö, nekünk az, a ligetben létező intézményekkel van megállapodásunk egyébként, tehát az állatker a Mezőgazdasági Múzeumban vagyunk együttműködésben. Nyilván, hogyha ezek az, ezek az intézmények létrejönnek és beüzemelnek, akkor nyilván ö, akkor gondolom, akkor, akkor hogy, hogy ezen az együttműködési rendszeren tovább lehet menni. Szóval visszatérve az Úr második kérdésére, nem volt olyan terv a képviselőtestületben, hogy olyan beruházásba fogjunk, ami valamilyen nagyobb kulturális célú beruházás lenne. Nekem van olyan elképzelésem, hogy, de ez sem fogja azt az igény kéregíteni, mert úr megfogalmazott, hogy kulturális célra vegyünk vissza olyan béleményeket, amelyeket most vendéglátás vagy más célból használnak. Illetve hát volt egy nagyon-nagyon hosszú évek óta tartó tárgyalás sorozat, ami... Annak, annak érdekében, hogy a Kolomos utcában, ahol a zeneiskolánk van, a utca utcai zeneiskola mellett van egy, egy, egy ilyen színházi raktári épület együttes, amely egyébként egy gyönyörű védett épület a 1800-as évek végén épült, akkor ugye ez még külváros volt, és az opraháznak a raktári voltak ezek. Ma már ez már ugye belváros, és messze nem meg a mai színház technikai követelményeknek ez az épület együttes. Az állami vagyonkezelő szívesen átadná zuglónak ezt az épület együttest, és akkor ott lehetne csinálni egy nagyon nagy léptékuk fejlesztést, mert ez alkalmas az elhelyezkedése, meg az egész kontextusa, hiszen a zeneiskola és az Zunglói Félhalomónia székhelye ott van a szomszéd épületben, erre a célra. De nem sikerült megoldani azt, hogy az ott jelenleg bérlőként de tulajdon, bizony, a tulajdoni lapon is szereplő használati joggal rendelkező Pesti Magyar Színház elköltözön onnan. Elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogy milyen alternatív helyszín lehet nekik, de végül is ezen a nyáron nem valósult meg a kiköltözés. Szkeptikus vagyok, hogy ezen a nyáron megvalósul-e ezt, ezt még az elődöm kezdte el ezt a vanyon cserét vénni. Mindegy lényeg az, hogy ott lenne egy alkalmas helyszín arra, hogy egy ilyen industriális épületnek ilyen, egy ilyen kulturális gondolásával, amire már nekünk vannak építészeti koncepciónk, csináljunk egy igazi nagy ö, kulturális ö, ö, egy ilyen inkubátor befogadó helyet. De itt még egyszer mondom, nem csak az államtól megkapunk az elszükséges épületet. Nagyon szépen köszönöm, semmi másra nem maradt időnk, de hát... Valójában ez ennek a beszélgetésnek a legjobb formája, ha a nép kérdez, a zuglói nép, akkor pontosan azt a feladatot látja ez a fél óra, amire egyébként szolgál. Egyetértek. Jövő héten folytatjuk. Köszönöm. Én is köszönöm szépen. Karácsony Gergelyt hallottak, zugló polgármesterét. A műsort a zuglói önkormányzat támogatta. Mindjárt jön a következő ügyfél. pont kérdés, hogy jó -e vagy sem, a műsor a végéhez közeleg. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Ja, Isten, sokat vártam. Györegett lehet. Működnek ezek az önkormányzati parcek egész jól. békek van-e benne, vagy nyugalom, az egy másik kérdés, de a nép az érdeklődés mutat, és ennél fontosabbat nem nagyon lehet egyéb iránt elvárni. Bácska János polgármester van a vonalban. Um, nem betették fel a hallgatók, senki nem telefonált ide be a hét folyamán a kilakoltatás kapcsán, de e-mailben jelezték, hogy foglalkoztatja őket. Van egy párhuzamos kommunikáció, van az önkormányzat kommunikációja, van a város mindenki kommunikációja. Ennek elvileg ugyanarról kéne szólnia, nem ugyanarról szól. Nekem nem az a dolgom, hogy ebben igazságot tegyek, hanem az a dolgom, hogy tájékoztassam a népet, ha valakinek kérdése lesz, felteszi. Itt van előttem XY e-mailje, aki nő, és aki kérdez, és akkor ennek mentén ön valószínűleg, illetve minden bizonyára azt az aspektust fogja megjelentelni, az önkormányzat, ha a város mindenki me akar jelenni, akkor megjelenik. Én nem hívtam föl őket. Uh, így tehát akkor most sorolom a kérdéseket és hallgatom a válaszokat. Mehetünk? Köszönöm. Azt írja, szeretném megkérdezni bácska János polgármester úrtól a héten szerdai napon gyerekes családot lakoltatta ki Ferencvárosban kérdőjel. Tudomásom szerint a családnak hosszú évek óta tartozásuk volt. Pont. Tudomásom szerint ezért májusában az önkormányzati részletfizetési szerződés kötött a felhalmozott tartozás törlesztésére kérdőjel. Információim szerint a család május óta fizeti a törlesztést, és alapítványi segítséggel 500 ezer forint van letétben a tartozás csökkentésére. Ugye még mielőtt félreértés lenne, itt nem arról van szó, hogy egy hozzátartozó, aki nyomon követte ezt a történetet, az tapasztalhatta, hogy annak függvényében, hogy éppen kinek a közleményét vagy kinek az összefoglalóját olvashatta, különböző adatokkal találkozott, és ezek az adatok egyébként annak függvényében, hogy ki e, mit olvas, ezek máshol olvashatóak voltak. Most jönnek a kérdések, tehát ezek még nem a kérdések voltak, a függetlet hogy a mondat végén szerepeltek a -e kérdőjelek vagy sem. Tudományos szerint az önkormányzat elfelejtette a végrehajtókat, értesítenek, a helyszínen még órákat vártak a kormányzat, az önkormányzat döntésére, a végrehajtás felfüggesztés. Így történt-e? Ez az első kérdés. Egyáltalán nem így történt, mert nem ez a folyamatnak a lényege. Nekünk a bérlővel, és mindjárt az elején tisztázzuk, hogy családról szó sincs, körülbelül másfél éve már nincs család, ugyanis az egyetlen gyermek, aki ott lakott ebben a lakásban kénytelen volt a közben elvált édesapjához költözni, egyébként intézetbe került volna. Így iskolába Ott, jár, is így, így most már rendszeresen jár iskolába, és egyebeket sem követel. Tehát nem családról van szó, hanem egy egyedülálló bérlőről, aki egyedül maradt, és egyébként a négy éve már a végrehajtóval van kapcsolatban ez a jogszín nélküli bérlő, mert a mi jogviszonyunk egyébként is 2008, 2008 július 22-én megszűnt a fennálló nagy Szükség van adatokra, de majd abban óvattal, mert az emberek a végén. Én is összezorodom, mások is. Van-e annak jelentősége, hogy a gyerek miért került ki onnan? Ha nincs, akkor mehetünk tovább. Van, de ugye egy személyiség... Okay. Okay, a rendben, későt, rendben, rendben. A, szerintem ebből lehet érteni, hogy mi a ne, jó. Okay. Az utolsó lehetőséget választották, vagy intézet, vagy olyan hely, ahol biztosítják a iskolába járást és egyébbek. Ez volt az elvált és elköltözött apa. A tartozás törlesztésének ütemezése időben elkezdődött. Ugye itt most olyan részletek vannak, amivel kapcsolatban most tökön magamat, a szó fizikai értelmében, mert egyébként most fogunk elveszni ugye, azokban az adatokban, amit egyébként senki nem... nem... egyszerű a dolog, 2014 óta nem az önkormányzatnak tartozik, hanem a végrehajtónak. Tehát, hogy a végrehajtónak fizetette, vagy nem tudomásom szerint nem, de nyilván ezt a végrehajtótól kell megkezni. Oké, okay, akkor most mégsem tudunk eltekinteni. Attól most 8 óra 37 perc van. három percben megpróbálja összefoglalni a történetet mindenféle oldalágak nélkül pusztán a tényeket. Igen, én 8.40-kor szólok. 2018. július 22-én Ferencváros díszpolgára, Gegesi Ferenc, Elődön polgármester teljesen törvénytisztelő okokból megszüntette a lakásbérleti szerződést hnbm aki eh, akkor sem fizetett... 2018-at mondott, az valószínűleg... 2008, bocsánat, 2008. Igen. július 22-én. A jelenlegi végrehajtási eljárás, szintén lakási tartozás miatt 2014, tehát 6 évvel később, 6 évig lakhatott még a jogcím nélküli bérlő, jegyze meg aztán még négy évig, tehát a szerdai napig, ebben a lakásban jogcím nélkül, és anélkül, hogy különösebben hajlandóságot mutatott volna a fizetésre. Mindeközben, a, ugye 2000-ben, 18 évvel ezelőtt kezdődött a jogviszonya az akkor még családnak, és ez alatt a 18 év alatt az önkormányzat nem kevesebb, mint 900 ezer forint, szociális támogatást, ennek különböző formái vannak. Most hagyna olvassam föl, hétféle támogatásban részesült a család, aztán később a bérlő. Sokan feltették a kérdést, hogy ha ekkor és akkor jogszín nélkülő vált, akkor miért kapta meg? Pontosan amiatt kapta meg, hogy adjunk esélyt, hogy bent, bent tudjon maradni a lakásban. Szerintem ennyi Köszönöm. 8 óra 30.90, úgyhogy még egy perce maradt is, hogy különböző tv játékokban... Azt akkor... mondta, hogy ne Oké, oké, okay, okay, így van. Miért ezért májusában kötötték a tartozás törlesztésének szerződését? 2014-ben átadtuk a végrehajtónak, azóta az önkormányzat nem még, még amolyan jobb viszonyban sincs a jelövő. A jobb címény. Tőle. Az mondat, szerint, tudomásom szerint beteg gyermekét egyedül nevű édesanyját tud szeretni éppen a család évében, akkor, amikor töltő humánus ezek szerint humá, gyerekét egyedül neve belő édesanyjáról nincs szó. Nincsen. Köszönöm. Tisztelettel kérdőd, igen. Azt kérdezem önöktől, hogy bárkiben nagyon röpkén intéztük el ezt a történetet, de az a kérdés, hogy van-e önöknek kérdése. Mert ugye itt alapvetően a kilakoltatásnak a ténye, a kilakoltatás módja annak függvényében, hogy ez ki hogyan ábrázoltak, keltettek önökben érzelmeket, vagy születtek gondolatok. Én azt kérdezem önöktől, Mindaz, amit eddig tudtak, mennyire kielégítő, akarnak-e újabb kérdést fölteni, bárkire vonatkozik, ez lehet önkormányzati képviselő, lehet Ferencvárosi lakos, és nem Ferencvárosi lakos, egy telefonszám szabad, hogy melyik fogalmam nincs, de a kettő közül egyiket megpróbálhatják, 061 489 0999 illetve 0636771161, annak nem különösebben van értelme, hogy én bármibe belekezdjek, úgyhogy itt most nem azért szól zene, mert nem tudnánk másról beszélni, hanem azért, mert nem lenne indokolt. Hát még egyszer 061 0999 és 0636771161, egy percet várok, egy perc után én teszek föl kérdés, illetve másról lesz szó. Most 8 óra 40, 48 másodperc van, 8 óra 41, 48-kor folytatjuk. tartom, hogy a másik szabad, tehát, hogy mind a két kezemet lássák. Tehát nem csalás, nem ámítás. Ha most kérdeznek, lehet de azt nem mondhatják, hogy én nem tettem lehetővé, hogy kérdezzenek. Azt kérdezem, most előttem a Város Mindenki írása van, mindaz, amit mondott, azzal kapcsolatos kérdésebb nincs, csak a fölött, vagy a mellett. Um, Van-e annak jelentősége, hogy bárki valamilyen összeget felhalmozott annak érdekében, hogy csökkentse az ott lakó adósságet? Hát egy bizonyos fázisban már nem az önkormányzata lesz. Uh -huh. Tehát a végrehajtóval kell ahúdoznia, azt idézőjelbe. Ketten. Hát a... Mondom, értem? Ja, ja, tehát a, ha a végrehajtóval meg tud állapodni, és ha figyeli a dátumokat, négy éve volt a volt bérlőnek, hogy megoldja ezt a helyzetet. Négy éve, plusz még plusz négy éve. Tehát összesen tíz éve lett volna, hogy a tartozását legalábbis ne növelje, mert közel egy millióról indult, és szerdáig több mint két millióra gyűlt össze a tartozás, és ebben még nincsenek benne az általunk nem ismert közmű tartozások. Ami, hogyha nem fizetik így vagy úgy, akkor az is az a hárú. Azt kérdezem öntől, hogy én jól értem-e, hogy magát a dátumot nem az önkormányzat választotta? Nem. Nem, nem, nem. És nem is az önkormányzat feladata a kiheteszítésre. E, magyarul, hogy az a mondat, amely úgy szól, mivel az, az önkormányzat a... többszörű kiérés elutasította a kilakkoltatás felfüggesztését, e, e, ez nem önkormányzati feladat volt, így nem az önkormányzat utasította el a kilakoltatás felők függesztését? A mondat eleje, hamis a mondat végében van valami, tehát az önkormányzat bármelyik pillanatban felfüggesztette. Szerda 9-kor, fél 10-fél 11-kor is. Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk! Nem tudom, szólhatok-e berenikül, hogy nem vagyok nem, Amikor azt mondtam, hogy önkormányzati képviselő, akkor abban ön is benne volt, nincs, nincs, nincs hátrányos megkülönböztetés. Ön bármilyen státuszt aláhúzhat, kérdezhet, természetesen. Köszönöm szépen. Tehát akkor én elmondtam ezt tegnap a testületülésen is. Bácskai polgármester is elmondta azokat, amiket most itt elmondott, és úgy látszik, hogy Mindenki elbeszél a másik mellett, ami szerintem nem jó. Tehát ami itt történt, az két darab végrehajtási eljárás, ami elindult. Az egyik végrehajtási eljárás a tartozás miatt indult, a másik végrehajtási eljárás pedig a kilakoltatás elrendelése iránt indult. Amikor a lakó elkezdte fizetni a megállapodás szerint a törlesztését, és ezt most már hónapok óta rendesen és tisztességesen fizeti, akkor az önkormányzat nem kérte azt, hogy ezzel egy időben a kilakoltatás iránti végrehajtást is függessék fel. Tehát az történt, hogy ő azért, hogy maradhasson a lakásban, a bérleti jogviszonya megmaradjon, elkezdett egy megállapodás szerint fizetni, ennek ellenére kilakoltaták. Igen, el. de a Bácskai úr az, az, az önmegszólás előtti utolsó mondatában azt konkrétan mondta, hogy ilyen lehetősége lett volna az önkormányzatnak, de nem ért vele. Tehát e tekintetben még egyelőre nem csíptük rajta azon, hogy füllentett volna. Igen, nem a füllentés, hanem ezt a helyzetet. Tehát, hogy számomra ez az érthetetlen, hogy amikor végre, miután tíz évig egyébként senki nem fordított arra gondot, hogy megnézze, hogy hogy lehet egy 16 000 forintos bérleti díjból egy több mint másfél milliós tartozást összehozni, és oda menjen ehhez a családhoz, és megkérdezze tőlük, hogy hogyan segíthetnénk, mi a probléma, milyen megoldások vannak. Jó, az a 900 ezer forintos fér? segély, amit kapott, az nem ennek a része? Nem, biztos, hogy nem. Én nem tudom, hogy az pontosan micsoda, valószínűleg de is. Hogy akó, a tudja, hogy... Jó, de hogy? nem tudja, akkor is pénz-pénz. Hát az egy másik kérdés, hogy aztán mire költi, de nem, nem hiszem, hogy nekem kéne megvédelem a bácskait, meg tudja ő magát védeni, vagy hogyha nem, akkor köszönöm szépen, nem hiszem, a, hogy A forintot én is az önkormányzat közleményében láttam. Nem tudom, hogy ezt a 10 év alatt, vagy 18 év alatt pontosan mire és hogyan Jó, akkor kis türelmét kérem. Két hát. kérdés van, hogy az egyik az, hogy akkor a felfüggesztéssel miért nem éltek, illetőleg hogy ez a 9000, 900 ezer forintnak a részletezése, ha van értelme, illetőleg hogy az egyébként erre is fordítható lett volna-e, mint hogy nyilvánvaló fordítható, de akkor azzal gyakorlatilag olyan dolg nem valósult volna meg, amire az a 900 ezer forint szolgált polgármester. Azt gondolom, hogy a számok. Jön. Beszélnek. Tehát 900 forint az 900 ezer forint, ez a tartozásnak majdnem a fele. A 20 év alatt összegyűlt tartozásnak majdnem a fele. Meg kell nézni a kommenteket, hogy hányan szeretnének, közel 50%-os mértékű. Törül. Szeretjük el a kommenteket, maradjunk itt ennek a mezején. Azt Én. kérdezem Öntől, hogy ennek az össze, ennek a felhalmozása, ez együtt járte különböző közszolgáltatásoknak a nem fizetésével, vagy ez kizárólag ennek a 16 ezer forintnak, vagy hány forintnak a nem fizetéséből adódott? Hát a legkülönbözőbb jobb uh -huh. Volt benne közmű, uh -huh. lakbértámogatás. Értem. A kérdés az, amire Ön is utalt. Megtehette volna, de nem tette meg. Miért nem kérte a végrehajtótól a felfüggesztés a legvégén? Azért, mert, és itt nyilván elmarasztalhatják az önkormányzatot, hogy tíz éve törvénytelen állapot állt fönt. Tíz éve jogcím nélkül lakott kezdetben a család, aztán végül a egyedül maradt bérlő ebben a lakásban. Azt gondolom, hogy tíz év elegendő idő ahhoz, elegendő türelmi idő ahhoz, hogy mondjuk ilyen félig törvénytelen állapotot fenntartsunk, itt a vége. Tehát nem tartunk föl tovább törvénytelen állapotot. Egy kicsit más hangulatkeltő is, de el kell, hogy mondjam, hogy csütörtökön két kilakoltatás, lakáskirítés is volt. Senki oda se baggozott, senkit nem érdekelt, hogy mi történt azokban az ügyekben. Valamiért ezt a bérlőt kellett kiválasztani. Hát illetve ő fordulta a város mindenkihez, hogy mások fordultak-e. Azt kérdezem, barain Krisztinától, hogy van-e más kérdés? Igen, nekem még ezzel kapcsolatban két megjegyzésem lenne. Polgármester úr folyamatosan arról beszél, hogy ez nem családít, nem is volt gyermek ebben a kilakoltatásban nem volt szerepe. Nos, egyrészt ebbe a lakásba állandó bejelentett mer rendelkezik egy négy éves gyermek, illetve a 14 éves fia ennek az asszonynak, a négy éves gyermek egyébként az unokája, és azt mondja, hogy a, a nagyobb gyermek az nem, ta, nem volt soha, vagy legalábbis jó ideje nincsen életvitel szerűen az édesanyjával, ami nem igaz. Az édesanyja azt állítja, hogy ő neveli a gyermeket, vele van életvítszerűen, de mivel fenyegette őket a kilakoltatás veszélye, ezért helyezte el az édesapjához, és ezért került az édesapjához. Hogy itt mi az igazság, azt nem tudom, de az biztos, hogy az ott lévő egyébként önkormányzati tisztséggel rendelkező embertől akkor délelőtt, tehát a kilakoltatáskor kérdezték meg, hogy milyennek a gyermeknek a státusza. Ő akkor adott valamilyen tájékoztatás a gyermek státuszáról. Úgyhogy ebben a kérdésben minimum nem világos a, a valódi helyzet. Ez az egyik, a másik megérzésem pedig az, hogy ezek, ezt, ezt a családot kirakták az utcára, innentől e, kezdve teljesen világos, hogy egyetlen fillért nem fog a tartozásába törleszteni, az önkormányzatot ezzel káréri. Egy olyan helyzetben, amikor felajánlott egy 500 ezer forint, a tartozás, majdnem e, több mint egy harmadát fedező összeget, illetve felajánlotta, hogy a havi részleteket is, amiben megállapodtak a végrehajtóval, megemelten, duplájára emelten fogja fizetni. Innentől kezdve ez egyszerűen racionálisan euh, nem megmagyarázható, hogy milyen érdekes fűződött ahhoz az önkormányzatnak, hogy kirakja ezeket az embereket utcára. Nagyon szépen köszönöm. Ön... Én jól sejtem -e egyébként azt, hogy ez egy olyan házban van, ahol abból adódóan, hogy befalazott lakások is vannak, ennek a háznak előbb-utóbb az a sorsa, hogy lebontják. Én ezt jól sejtem, vagy rosszul? Teljesen jól sem sejtem, ez így van. Magyarul, hogy az a hiány, ami de. így jelentkezik, az ugyan tényleg hiány független attól, hogy minimális összegről van szó, de ennek a lakásnak a sorsa nem a benne lakóknak, hanem magának a lakásnak a sorsa megvan pecsételve, mert hogy ez egyébként, ahogy én kivettem, méltó emberi életre alkalmatlan, függetlenül attól, hogy azt egyébként fizetik-e, vagy sem, ott a lakbért, ami nem azt jelenti, hogy lehetetlen állapotokat tart fenn az önkormányzat, hanem az, hogy még nem állt módjában az, hogy gondoskodjon az ott lakókról, akik egyébként fizetnek, mert maga a ház alkalmatlan a további fenntartásra. Ez így van, ez pontosan így fog történni, tehát ez a lakás is befalazódik, hiszen ebben már nem lehet nem lehet újabb bérlőt beköltöztetni. Mi szólt az ellen, hogy miközben... De hagyja a gájat, mert az, amit képvisele, az, hogy bemutatott, az teljesen pregnáns példája az anarchizmusnak. Tehát a zavark, tudatos, térzatos zavarkeltés, az önkormányzat vezetése, a kollégák, a szakemberek nevében visszautasítom, hogy e, mi a helyzet, teljesen világos a helyzet. Dokumentumok hatósági és önkormányzati dokumentumok állnak rendelkezésre, hogy a volt családnak ma mi a helyzete. Az, hogy a gyermek hol lakik, honnan uh -huh. jár iskolába, az, hogy egy négy éves gyerek be van jelentve, az egyáltalán jelenti azt, hogy valaha is lakott ott, és satöbbi, stb. sorolhatnám, hogyha képvisel azt, hogy nem, nem az érdekében, hogy zavart kell. Jó, hagyjuk, ő sem ha nem, mondott most éve... olyasmit. Jó, Ez de, szerintem de, az, hogy de, oda be volt jelentve, de nem lakott ott, az untig -e, -e, elegendő. A... Szia, Úr, volt elegendő ideje, vagy lett volna, hogyha az lett volna a cél, hogy megoldja a helyzetet. Nem nézett utána, nem kérdezte meg a valós tényeket, nem kérdezte meg, hogy kinek mi a státusza, hogy áll ez az ügy, tíz év óta húzódik az ügy, tíz év alatt meg lehetett volna a szükséges információkat ö, szerezni, és nem pedig ö, olyan helyzetet teremteni, mint, itt, ö, ö, mint amiről írnak. Köszönöm szépen, most rövid zene, az alatt kérdeznék valamit. Itt vagy szórakoztatom önöket itt a különböző dolgokkal, vagy pedig zenét sugárzok. Én most az utóbbit választottam. És még egy beszélgető ember kapcsolódik be. Fiala János vagyok, és azért kérdeztem, hogy hívható vagy-e, mert éppen Bácskai Jánossal beszélgetek, és én úgy tudom, hogy az önkormányzattal lesz egy együttműködés. Most a kilakoltatás után vagyunk, tehát ezek meglehetősen a szó idézőjeles, vagy talán nem tudom milyen értelmében paprikás percek voltak betelefonált egy önkormányzati képviselő és próbáltam tisztázni, most itt egy pontos vesző van, amit én mondok, azt hallják a ha hallgatók, te még nem vagy adásban, Bácska János is adásban van. Az a kérdés, hogy nagyjából 5-5 percben el lehet -e mondani, miközben egymást is halljátok és meg tudjátok szólítani egymást, hogy milyen együttműködésre készül a Máltai és az önkormányzat. Nem, hát akkor az a kérdés, hogy akkor én most adásba segíthetlek-e, és a, másik, a harmadik szereplő pedig a polgármester úr. És aztán természetesen egy következő alkalommal csak téged hívlak, és elmesélhet, hogy ez micsoda. Jó? Lehet? Jó. Jó reggelt, és hallják egymást. Vecsei Miklós van a vonalban. Jó reggel. Jó reggel. Uh, Jó. Szegezősünk, ahogy ügyet. Jó, csak én sipoltak, a... vagy csak én? Nem, én, én sípoltam, mert megpróbáltam a bácskait hangosabbá tenni, de akkor viszont sípol. Tehát uh -huh. szerintem ebben nincs mit tenni jelen pillanatban. Jó. Oké. Kik itt keresett meg? Beleértve, hogy a Drége utca kapcsán már volt együttműködés az önkormányzattal. Hát, régi a történet. Kezdhetem, János. Én. Igen. A, már jött két János van. Jó. Oké, okay, a... a... Tehát én egyszer valamikor legalább három éve olvastam a, a bontásra ítélt 9. kerületi épületekről, és megkerestem polgármester urat, aki nagyon erőzékenyen fogadott, és egy kicsit beszélgettünk arról, hogy mi mindent lehetne még addig is, amíg esetleg lebomlik. Akkor, ha jól emlékszem, azért több mint 10 éves. Ugye János valamilyen 15 éves távlat volt, hogyha ebben a ritmusban történik a bontás? És akkor kicsit beszélgettünk azokról a programokról, amiket mi csinálunk jelenlétprogram címen, ami az, hogy, hogy nem azt történik, hogy mi azt gondoljuk, hogy, hogy a nagyon szegény és mélységes nyomorban élő embereket meg kell fogni és be kell költöztetni azok közé, akik, akik jobban élnek, hanem az első lépésben nekünk kell oda menni sokan és közösen. Együtt de én, ugye, én végigolvastam a teljes levelezést, mert a polgármester úr lehetővé tette. Igen. Nem idéznék belőle, mert az lehetséges, hogy nem etikus, de a fel vagyok megteszem. De az idő rövidségre volt tekintettel, abból a szövegből, amit te írtál, az derül ki, hogy városi vagy fővárosi körülmények között, ahogy ezt mondaná valamilyen politikus, ez lesz az első precedens. A fővárosban Igen, igen. igen. igen. igen. Tehát, na nagyjából az, az történik, hogy egy nagyon lepunkant, uh, akár mondhatom azt is, hogy rossz hírű bérházba, én már mondjuk egy éve beköltöztünk, ez nem úgy kell elképzelni, hogy ott lakunk éjjel-nappal, de kinyitunk egy irodát, és nincs megkérdete semmilyen karitatív ez a Drégei munka. utca ez, ez a Drégei utca, de ezt ugyanígy csináltok a Poka hogy a bár volt, tehát egy hasonló körülmények közé, mint akik ott laknak beköltözünk és elsősorban az anyukákkal elkezdünk kapcsolatot felvenni, elsősorban azért velük, mert ők vannak a gyerekekkel, és kialakul egy, egy, egyfajta kommunikáció, megismerjük őket, és addig mi semmilyen programot nem is hirdetünk meg. Csak amikor megismertük, látjuk a problémákat, erőket, a lehetőségeket, és akkor ebből kezdünk el programot építeni. És amikor eljutunk arra a szintre, hogy, hogy az első három lépést mondjuk látjuk, akkor, akkor újra visszatérünk, vagy van, ahol csak el, előtte nem is keresünk, meg az önkormányzatot ilyen is volt már, akkor megkeresünk az önkormányzatot, és megpróbálunk egy közös lépéssort kialakítani. Töképen ennek az, az, az, az első írásba foglalt része volt. Töképen is az első, inkább a írásba foglalt része volt a tegnapi nap. Itt van polgármesterül? Hogy nem, persze. Ugye azt mondja, idézhetek a szövegből? Hogy ne, nagyváros. De, persze, de most a Miklóstól kérdezem. Igen, persze, persze. Azt mondja, jelenlét Ferencvárosban bérlakások, a fiataloknak a program megvalósításához, ugye én most itt a közepén tartok már, az önkormányzat tulajdonában lévő üresen álló lakásokat szeretnénk hasznosítani. Üm, ugye én azt sejtem, hogy erről most a nagy nyilvánosság előtt először van szó, én ezt jól sejtöm? Igen. Ilyen. Óvattal kell bánni, mindannyian tudjuk, hogy ez egy nagyon jó ötlet, de érzékeny terület. Hiszen nagyon sokszor, a hiszen az másra van közük, a hiszen a hányszor volt már olyan felvetés, hogy sok üres bérlemény van, azokat miért nem adják oda most az, és akkor ebben mind a ketten megbajtok szólítva, bár most Bácskai Jánossal hirtelen nem kezdenék el tegeződni, egy másik alkalmat választanék. Tehát ez így össze-vissza fog menni. Tehát azt kérdezem Bácskai úrtól, hogy akkor, amikor majd kijelölik, ahogy a politikusok mondanák, kijelölésre kerülnek a lakások, akkor az milyen alapon történik, és mi lesz majd a válasz arra, hogy ha bár a vecselyről mindenki tudja, és a szervezetetről is, amelyet képvisel, hogy ha van nem ezt szándékú ember, akkor a vecsely az. Még a barátnőmet ismerem, aki ilyen jó ember. Hogy vajon máskor másoknak ezeket a lakásokat miért nem adták oda, illetve azt kérdezem Bácskai János polgármestertől, hogy hány bérleményről lesz szó, akkor, amikor erről majd önkormányzati döntés születik. Levittem a hangsúlyt. Bácskai úr. Nagyságrendben 31 néhány lakás van a Drégei utca, és nem tudom mondják a -e számot vagy nem, páratlan szám, ennek a felében laknak. Most, ahogy elmondta Vecségi Miklós, a, a szegre, szegregációs állapothoz elég közeli a helyzet. Hogyha én oda akárkiket beköltöztetnék, akkor nem biztos, hogy ez a helyzet javulna, sőt. Ugye ez a program azt ígéri, nagyon lehet... Kis türelmet kérnek, ezt összefoglalom nagyon röviden, ugye itt szól a szöveg. Első lépésként ezt Vecei Miklós írja, az adott területen élő családokat szeretnénk kimozdítani megszokott környezetükből. Például házon belül tervezett mobilitással az a célunk, hogy lakók járjanak jól, aki például a WC-nél lakásban él költözzön egy olyanba, ahol saját WC-jé lesz, a kislakásban élő gyerekes családok pedig jussanak tágasabb otthonhoz. A lakáscserék egyértelművé teszik, hogy a társasházban elindult folyamatok mindannyiuk életét megváltoztatják. Első pont, Pont. Ez nem így van itt, de én mondom, hogy második pont. Ezt követően új lakókkal töltjük meg az üres lakásokat, melyeket alacsony bérleti díjjal fiatal egyetemistáknak adunk ki. Felmerül a kérdés, ezt nem én mondom, hanem Vecsei Miklós, miért nem szociális bérlakásként hasznosítjuk az ingatlant? Azért, ezt adja a válaszként, mert ez nem erősíteni az integrációt, hanem épp ellenkező hatást váltana ki, és aztán folytatódik a részletezés. Ismét Bácskai úrnak adresszálva a kérdést, hogyan lesz ez? Tehát ott lesz egy lakás, amiben laknak. Uh, hát negyed százada gyűjtik a tapasztalatokat. Tehát itt arról van szó, hogy személyre szabad segítséget tud nyújtani a környezet a rátszoló családok számára. Tehát akik beköltöznek, azok nyilván mentálisan és egyéb állapotukban sokkal jobb helyzetben kell, hogy legyenek. És vállalni kell ezt az úgynevezett közösségi életet. Az, hogy képessé teszik azokat, akik ö, oda beszorultak. Most nagyon olyan fogalmazok, és veszek szakmaiatlanul. Tehát akárkinek ö, nem ajánlható föl ez a fajta lakás ö, megoldás, ö, csak azok számára, akik részt akarnak venni ebben a programban. Mert egyébként ö, sok értelme nincsen. Mondhatok, János, én is egy hát, pár Igen, igen, erről. igen. Most leraktam na, a szóval hogy, igen, ha, ha képzeljünk el egy nagyon rossz állapotú gangos bérházat. Sajnos amiben, el tudjuk képzelni. Igen. Na, és hát nem, tehát igazából itt, akik ott maradtak, ők nagy rész beszorultak. Tehát uh -huh. valóban, szerintem nem szakmai a polgármester úrnak a szava meg nem is kell mindig szakmai szavakat használni, és igazából ugye mi ott elkezdtük megismerni a családokat, tényleg rettentő a kép is, a helyzet is, be az üres lakásokat nem úgy kezdődik, be van zár zárva, és akkor oda be költözni, ezeket fel kell majd újítani, nincs benne semmi, mondjuk jogos önvédelemből adott esetben az önkormányzat, amikor nem volt erre más lehetőségben, be, És valóban, tehát az nem megoldás, hogy egy ilyen rossz minőségű lakásba beköltöztessünk, be amit időnként követelnek utcán jövő Az biztos, hogy csak drámától. Tehát mi csinálunk először egy, egy, egy pörgést a házon belül, mindenki egy picit jobban jár, fölszabadulnak a valószínűleg a legrosszabb kicsi lakások. Jó, de ezt terüljük. a pörgést majd egyszer érzékeltetned kell, mert ezt a hallgatók nem biztos, hogy értek. Hát a, a, a X költözik Y lakásba, YZ-be, Mindenki egy picit jobban, lehet, hogy nem költözik, de egy picit felújítjuk, megcsináljuk a szigeteléseket. Igen, de itt Te meg, ellünk a... egy pillanatra, hiszen akkor, Igen. amikor még nem volt álladásban, akkor arról volt szó, hogy legalábbis az a ház, illetve az a lakó, akiről korábban szó volt, és akit nem hiszem, hogy most érdemes lenne ide beemelni, mert az csak indulatokat szűn, és nem hiszem, hogy most ezt veled kéne megtárgyalni, bár lehetne, de ezt nem a megfelelő alkalomnak találom. Tehát abban a beszélgetésben azt hangzott el, hogy hosszú távon, de azt tisztázni kell, hogy ez mennyire az hány évet jelent, ha évet jelent egyáltalán, ezek a házak, ezek arra várnak, hogy lebocsák őket, mert egyébként menthetnek. Igen, itt, itt hajszolja közben. Figyel. nagyon fontos, hogy moz, mondjuk drónnal fölészállunk uh -huh. ezek a házak. 56 darab, 56 darab ilyen ház van még. A világhíres Ferencálosi városi habilitáció eddig eh, tudott produkálni egy olyan teljesítményt, hogy eh, tízezer. Eh, a komfort, nélküli vagy komfort fokozatú lakásról indultunk 1992-ben. Most még mindig 900-nál tartunk. Tehát a régi utcában található lakások közül is 8 vagy 9 ennek a 900-nak a része. Tehát mi történhet egy ilyen házzal? Nagyjából az történhet, ami eddig, hogy vagy az önkormányzat közpénzből, egyéb uniós támogatásokból teljesen felújítja a házat, a, lakó, a hajdányi lakók egy része visszaköltözik, vagy eladja a telket, már persze a lakók előtte elköltöztek, és egy ház épül. Tulajdonképpen uh -huh. ez az 56 ház ebben az ütemben legalább 15 uh -huh. évre, lehet, hogy 20 év mire... Magyarul, amit én mondtam, az igaz, de, de nem holnapról van szó. Tehát, Viszont nem biztos, hogy mindegyik háznak akár a fizikai műszaki állapota, akár a humán viszonyai. Itt meg kell egy pillanatra, de nem szeretnék, tehát nagyjából 10 perc alatt szeretném ezt lezárni első menetben, mert hogy aztán külön-külön erről hosszú, sőt együtt is sokat beszéltünk, de azt megkérdezhetem-e is, ne válaszoljatok, vagy ne válaszoljon akkor, ha még olyan kérdést teszek fel, amivel kapcsolatban nincs kialakult vélemény, egy Isten mencs, hogy még meg se de már hátba fogják támadni adott esetben azért, mert nem örülnek, vagy, vagy vannak ellen, drukkerek, vagy ellenérzők hogy megvannak-e már azok az épületek, és azok a lakások, és természetesen azok a lakók, akikről szó van. I igen. János, én nem néztem az orram hány hát, perc van, csak hogy... Nem, nem, nem, nem ezt nem szigorúan a... mondtam, hogy nem, de... figyelj, nem vagyok barom, nem őrültem de... meg. Egy éve, egy éve bent lakunk ebben a bérházban, minden nap ott vagyunk, elindultak felújítások, rengeteg program volt már idején nyáron, tegeződünk, vannak kis esti sörözések, zení, közös zenélések épül a bicikli műhely benne, benne a házban, és igazából itt az integráció iránya megfordul. Ha valaki bejönne érteni, hogy mit jelent az, amikor romos a ház, de tele van virággal, mm -hmm. és már nem tűnik el, és örülünk mm -hmm. neki, és az a néni, aki eddig dobálta a csikket, most már a mi kérdésünkre a másikét is összeszedi. Tehát ez ilyen nagyon pici lépések, de, de arra a kérdésre, hogy, hogy akarunk-e a leg, legrosszabb hírű lépcsőházból a, esetleg a legizgal, ha nem is a legjobb hírű, de a legizgalmasabbá válni, erre a lakók azt mondják, hogy igen, és ettől a gondolattól lelkesek. Na és hogyha erre mi tényleg meg tudjuk azt csinálni, hogy 20 ezer forintért albérletet kínálhatunk környékbeli egyetemistáknak, mondjuk orvosi egyetem itt van a szomszédban, és be tudjuk őket vonni ezekbe a közösségi okay, mondjákban. Mi lesz azzal a lakóval, aki most ott lakik? Ott már egy kicsit jobb körülmények között er, ez volt a pörgés. Tehát ő azt, azt mondja, de hogy hogyan lesz, lesz széti... több lakás? Hogyan lesz egy házban kiosztva? Mert van falazva 10 a lakás. Amiről a polgármester úr beszélt, hogy ez beletartozik azokban használhatatlan a használhatatlan lakásokban, amit megy És azok tart. most ki lesznek bontva, vagy ki bontva? Ezek ki lesznek bontva és szép egyenként? Jó, jó Miklós, mi, lehet mi? elég jól ismerjük ha. egymást. Te valójában egy olyan dolgot csinálsz, amiben nagy tapasztalatod van, de azért a történetnek. Olyan mértékben van rizikója, hogy nagy valószínűséggel az idő téged fog igazolni, de annak van veszélyfaktor, azt ugye azért én jól sejtem. Ö, nem tudom, melyik veszély. Lesz. Hát arra a veszélyre, hogyha egyébként nem rólad lenne szó, hanem a bácskai lenne az, aki ezt kinyitná, és odaadná valakinek, akkor lehet, hogy a szlammosodásnak a mértéke csak nőne. Miután ez kvázi felügyelet alatt van, a, a Máltai Szeretett Szolgálat Projektjének a felügyelete alatt van, ennek a valószínűséget csekés, sőt nulla, valószínűleg, csak azt mondom, hogy magának az egésznek a, a potenciális veszély az egyébként fennforog. De de van, és pont, szerintem pont ez a, ez, a, ez a pont, amit most kimondtál. Tehát én nem gondolom, hogy, hogy az egy elképzelhetetlen, sőt, sőt azt gondolom, hogy ez az egyetlen út, egy civil szervezet nem azért tud egy csomó dolgot jobb fej, mint az önkormányzat. Mások a keretei. Pontosan erről beszélek. Márkék mozoghat. Na most pontosan ez. Szerintem tegnap a, a, is élveztük a, a kommunikációt, hiszen ezer kérdés van, nem biztos, hogy mindenre tudom a választ kialakult valamiféle bizalom, és egészen addig fogunk tudni lépkedni, amíg a lakói, tehát a környezet is fenntartja ezt a bizalmat, meg az önkormányzat. Amint ez megrepelt, mi nem fogunk zárni. Más városban de... van hasonló projekt? Van, van, van. Van Pécset, van egy most már nagyon régi. De egy ez egy hasonló tízény. jellegű ház? Ö, hát Pécset a győrtelep konkrétan az, egy, az nem egy, egy, egy egy nagyvárosi, tehát nem, uh -huh. ez nem egy kis harusi, tehát nagy, nagyon hasonló volt a a jellelét, hát a pokolitorony, meg szerintem arról beszélgetem, hogy 200 lakásos társaság pontosan ugyanezt történik, és ugye azért ott van egy gyönyörű végeredmény, 9 éve vagyunk uh -huh. ott, és a 7. évben az, az önkormányzat átadta az összes önkormányzatét, az egész város önkormányzatát. Nem szeretnék lakásság. kicsinyes lenni, csak azt kérdezem, hogy ez egyébként a ti erőforrásotok, vagy ebben számítotok a 9. kerületnek az önkormányzatnak is az erőforrásaira? Gyorsabban fogunk menni, hogyha közös erőforrásokból, de én azt gondolom, hogy, hogy eddig sem, tehát nem tudom a számokat, de mindaz, ami az önkormányzatnál lehetőség volt, azt folyamatosan megkaptuk, mert hogy az önkormányzat... Ez egyenlőre egyházra vagy több házra vonatkozik? Én azt gondolom, hogy a, tehát a mi kérésünk egyházra vonatkozik, de én tegnap azt éreztem, hogyha... Te ha most arról beszélsz, hogy tényleg vendége voltál a képviselőtestületnek A igen, és, és ott az volt az érzésem, mert egyrészt ugye ellenszavazat nélkül ment át, tehát, hogy párt színjével... Aki túl, téged kidob az ablakon, ki az az, az, az Isten elhúzulja. Kégyél <gül> kedved, azért volt már a példa, nem volt, volt, csak most próbáltam szellemesen. De, de, de, de én azt, azt gondolom, és egyébként azért, azért is örülök, hogy, hogy, hogy, hogy ott lehettem ebben a nagyon-nagyon feszült helyzetben, mert ezek a helyzetek, ezek, ezek nem maguktól Jó, ha már ezt te így hozod be, akkor neked van véleményed, vagy el akarod mondani Absolut. mindazt, amit a akartat? és nagyon rövid lesz. Tehát én azt gondolom, én 30 éve dolgozom szerencsétlen emberekért, és nagyon gyakran kerülök abba a gyalázatos helyzetbe, hogy valakivel mondjuk 20 éve küzdök, és egyszerűen már a környezet nem engedi meg, hogy tovább csináljam, mert pedagógus is vagyok. Tehát azt nem lehet, hogy az osztály egészében tanul, és egy gyerek az utolsó percben ötösre felel, és akkor ő, ő, ő mindenki elkönnyezi magát, és tovább léphet. Tehát én nagyon megnéztem ezt a történetet. Szóval azok, akik oda mentek, és láncot alkottak, nem, nem, nem képlem, hogy ők, ők azt gondolták, hogy világot váltanak meg, csak meg kéne azt a szociális ellátórendszer, amiben 150-en dolgoznak a 9. kerületben, és 10 éve küzdenek ezzel a családdal, jó nevű szociálpolitikusok, Jóformán a felét ismerem. De én azt gondolom, hogy olyan szinten alázták meg, nem a kerületet, mert a politikus megszokta, hogy őt állandóan hülyének nézik, de hogy, hogy ott egy csomó szakember, aki nem bácska János polgármestersége alatt került adott esetben oda, tehát még csak az sincsen, hogy itt őt összekacsintanak. Szakmai munkát végeznek, és valakik ezt a, mit tudom én, a, hadd mondjam ki a nevét, is a Gedeon Andornak, én őt nagyon tisztelem, nagyon régóta dolgozunk együtt, a Gyumbújban már együtt dolgoztunk, és most oda mennek valakik, és azt állítják, hogy ők felelőtlenül kidobnak egy családot az utcára, és ezt Facebookon jól meg is szorják. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon olcsó szórakozás, és nem szórakozásnak gondolom. Tehát le lehet ülni. Én azért kértem egyébként, hogy hogy esetleg szálljunk rá két napot, és úgy, hogy azok, akik közvetítenek, hadd üljünk mi is ott az asztalnál, és higgadtan beszéljük végig, hogy mi történt. És utána még állítja valaki. Nincs olyan, hogy nincs kilakoltat. De ha jól, értem, ha jól értem, akkor ez a két nap nem jött létre. Ez sajnos nem jött létre. Én nagyon későn, én nem voltam pont Tiszaburán, egy még nehezebb helyzetben, és nem tudtam, nem tudtam, mert én igazából azt sajnálom csak, hogy most a Facebookból tájékozódik mindenki, és én, én nem vagyok érintett semmilyen formában, már nem, nem ismerem a szereplőket, én ismerek egy rendszert, akit most szerintem széttaláztak. Egyébként még a konkrétokat is tudom, de azt most nem mondom, mert az fölösleges lenne, hogy az most hirtelen lett. Egy, egy héten belül két kivakoltatást is közvetítettek élőben. Szerintem az ott lévők semmilyen rosszándékot nem. Figyelj, ha lehetek a kommunikációs tanácsadódnak, az Isten áldjon már, és az a szószoroséle Miklós nem mondja olyat, amiről akkor nem akarsz beszélni, mert normális ember ezek után azt mondja, hogy becsei jelvtárs mit akar elhallgatni. Tehát figyelj, ha nem akarsz, róla beszélni, akkor nem mondja. Jó? Én, én ingyen, azt mondtam, fog, hogy, ingyen fog neked tanácsot adni. Azt akartam, azt akartam János, csak mondani, Értettem. hogy azok, akik ott vannak, egy kicsit sem vádolom őket, Értem. mert nem gondolom, hogy nem jó szándékkal mentek oda. Értem, csak te abban még nem vagy tisztában, hogy Bácskai Jánossal való kontextus, az egy bonyolult kontextus, és most a te megjelenésed még bonyolultabbá vált, bár én kifejezetten nem örülök annak, én, hogy itt vagy. Én, nézd, én, én a, a barátaimat megválogathatom, és azt gondolom, hogy az eddigi találkozásaink, és nem, nem emiatt találkoztunk a. Nem, nem de. A, csak nem csak az nagyon, nagyon röviden. Van Olyan itt, kicsit nem fél. Van itt egy. A, a felül nem volt kétségem. Van itt egy izé, egy önkormányzati képviselő, Baranyi Krisztina és a polgármester között, és ez számtalan fronton folyik ez az izé. És utoljára ma telefonált be Baranyi Krisztina, aki Bácskai Jánost patás ördögnek tüntette föl, nem patás ördögnek, de egy olyan valakinek, aki mutathatott volna több humánumot ebben a történetben, amiről te most beszélsz, és most megjelensz, te mint szakember, és tízes kállán tízesre kiállsz mellette, ilyen ennek a műsornak az életében még nem volt, nem foglak lebeszélni róla, de most kellően zavarban vannak a hallgatók, hogy most mi a helyzet, mert a Álljuk, sokszor megoszlott Baranyi Krisztyn és Bácska János között, amiben természetesen az is benne van, hogy aki nem szereti a Fideszt, az alapvetően nem szereti a bácskait, bármit is csinál, és bárki is vitatkozik vele, akkor mellé állnak, és, ezt, és ezt még akkor is eltűrik, hogyha az én közvetítésemmel megy, ami nyilvánvalóan pártos, hiszen én ezt pénzért csinálom, mert a műsoromnak van önkormányzati együttműködése a Ferencvárosi önkormányzattal, és akkor szerintem viszonlag gyorsan összefoglaltam, vagy tömören azt, amit be sem. Egy mondatot, ménk ménk, mondjak el. El. Erről. Tehát, hogyha én úgy fogom érezni, hogy a Baranyi Krisztinának igaza van. Egyébként a tegnapi ülésen volt, amiben azt mondtam, hogy az tök jó, hogy ő azt úgy gondolja. Tehát én nem gondolom is, hogyha ha, ha, ha a János, bácskai János valamikor olyat fog lépni, ami szerintem szerintem nem jó, akkor én föl fogom hívni. Én másképp szoktam megjelenni, nem szoktam élő láncot alkotni, de, de meg szoktam próbálni meggyőzni azt, akit én nem, én, nem, tehát én nem gondolom, hogy most azért mondom, mert. mert én se gondolom. Csak szeretném önnek mutatni azt, hogy. Én hol nekem vagy fájdalom. Tudod, hányszor van, nem vagyunk a számozott utcába öt éve. És akkor egyszer csak megjelenik egy jogvédő szervezet, tart egy félnapos jogvédő fórumot, és szegény embereink, akik egyébként már viszonylag ott, ott értik, hogy hogyan megyünk előre, négy éve nem volt kirakoltatás, most már az a, az a, az a kérdés, hogy kiköltözik be, és akkor vonulnak a táblákkal, hogy hogy emberi jogokat, meg, mit tudom ők, ezek a egyébként biztos jó szándékú jogvédők hazamennek este, ők meg nézegetik, hogy egyébként miért dühös rájuk az egész szociális iroda. És azt gondolom, hogy ez nem korrekt. És én, én, én még azt, se, tehát azt sem mondom, hogy ebben nincsenek esetleg részigasságok, miért tíz év után jutott el ide az önkormányzat, mi három hónap után nagyon szigorúan fellépünk ott, ahol mi vagyunk ezért a felelősek. Tehát nyilván lehet egy csomó mindent változtatni, csak ez így nagyon olcsó. És nekem ez fáj. Ez tehát, hogy e ezt így egyszerűsítve egy ember küzdelmét, így mutatni be a világnak, ez egyszerűen nem korrekt. Köszönöm szépen. A jövő héten hogyha hogy ha nem veszed rossz néven, akkor nem bácska János idő kontingensére, de akár arra is, én akkor részlet, akkor elkezdeném követni azt, amit te csinálsz. Eddig is okay. követtem, de most még közelebbről. Köszönöm szépen. Kellemes hétvégét, köszönöm, egy dolgot áruljon el, Bácskai úr. Uh, mikor kezdődik ez, és aztán a Kejfej egy tízes kellán tízesre próbálja megkövetni az eseményeket? Hát, amit elhangzott, ez már egy éve folyik. De amiről most jelenlét. az önkormányzat előtt volt tegnap? Igen, hát ugye a jelenlét program jelenlét egy évvel ezelőtt elkezdődött. Hivatalossá most vált a tegnapi döntéssel, és hát nyilván ezt jogilag meg minden, hogy rendbe kell tenni, tehát az még néhány hét mire az összes szerződést megkötjük. Oké, okay, hát ugye hát, hát, előtte mit vannak a dátumok? Egy dolgot mondjam meg, ha én jól érzékelem, akkor én egyszerre csináltam valami jót, és egyszerre csináltam valami rosszat, talán a rossznak kisebb jelentősége van, de hogyha én jól érzékelem, és talán nem érzékelem rosszul, akkor itt egy olyan együttműködésről van szó, amely egészen kiválóan működött anélkül, hogy ez bármikor is a sajtó nagy nyilvánossága, beleértve engem elég került volna, és pró-kontra bármit tudtak volna róla mondani. Magyarul, hogy nagyon jó dolgok tudnak működni anélkül, hogy arról bárki tudna, illetve elég, hogyha az érintettekkel zajlik. Ezt én jól sejtem? Jó, de hát, hogy Veszély Miklós elmondásából itt négy-öt évet is kell várni. Azt én értem, eszem. azt várja. Tehát, hogy a néni elkezdje szedni a saját a de Nem, most arról beszélek, hogy, hogy, hogy a nyíl... Jó, oké. Hát ilyen műsor még nem volt, nagyon szépen köszönöm a közreműködést, most elköszönök. Én most kicsit azért, hogy meg vagyok ütve a szó jó értelmében, de elköszönnék. Megtehetem? Hogy nem, köszönöm szépen. Én is köszönöm. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Semmilyen érintett nem szólalhat meg. Ha önök meg akarnak szólalni, akkor egy tucat percet biztosítok az önök rendelkezésére, pontosabban mondva a 11-et, ez 9.30, én már 9-kor szerettem volna elmenni. Az, hogy ez a mai műsor így alakul, arról elképzelésem se volt. Engedjék meg, hogy az ezzel kapcsolatos gondolataimat megtartsam, mert sok szónak, nem tudom, sok az alja, bár szerintem ilyen mondás nincs. Ha bárki meg akar szólalni, aki ezt végighallgatta, annak lehetőséget biztosítok. Ügye? Ez azt jelenti, hogy, hogy csak Bácskai Jánostól elköszöntem, nem tettem le a telefont. Szóval, hogy fél 8-tól. ez nem volt egy unalmas két óra. Navracsics, karácsony, Bácskai. 9 óra 20, van, tíz percük van. 061, 4 és 9 0 9 9 ha van mire. Ha nem telefonálnak, az is tanulságos lesz. Hát, amit mondtál, az rejt, mert ám is igaz, igen, aki nem Fidesz szavazó, az időnként eléggé eh, skeptikusan fogadja bárki úr választát, például, amikor a parkolásról volt szó, akkor az nekem kivert a biztosíték. Az a karácsony De, volt? Nem, nem, nem most, hanem régebben, amikor a okay. De most azt gondolom, hogy ez igaz, és miért lenne igaz, amit itt hallottam. Nem, és én is kényszer, azt gondolom, hogy igaz, ez fantasztikus, és le a kalap a ugye. 06148909999 és 0636771161. 9 perc. Üreget kívánok! Előző tisztelt betelefonáló részben eh, elvette a kenyeremet időzőjelben, szádesetből kilencenszer talán Baranyi Kiszinának adtam igazat, Bácskai ura szemben, de most eh, bölcsöbb lett volna, hogyha nem telefonálta. Igen, de az egy dologgal, az, a nagyon, volna, egy de a, ugye ne, nekem nagyon rosszul áll, ha itt most bármit mondok, de ne felejts el, hogy azok a vádok, amelyek elhangoztak, azok olyan konkrétumokat tartalmaztak, amelyek konkrét módon lettek cáfolva. igen. Igen, csak ez az arra fölmondom, hogy bennem biztos ott van a kisördög, és nyilvánvalóan a pénz beszél csak, amit a bácskáitól kapok, illetve az önkormányzattól, hogy a korábbi esetekben. Tehát azért itt most a vecsei nem egyszerűen, tehát a vecsei megjelenése és a civilekkel kapcsolatos megnyilvánulása azért Anélkül, hogy ennek túlzott jelentőséget szeretnék tulajdonítani, bár nehezen fog menni. Itt most olyan perceknek voltak fültanúi önök, amilyen perceknek én nem voltam fültanúja a kejfejlencsi életében soha a büdös életem. Igaz, javon, ezzel, nem is szeretnék vitatkozni, de nem is lehet ezzel vitatkozni. Jó, csak, ennek, ennek a, ennek... Jó, csak azt mondom, hogy ez, ami itt most történt, ezt megérteni, és viszonyulni hozzá, azt szerintem sokáig fog tartani. Igen, ezért jó a ezért szeretjük hallgatni a sok betelefonáló hibájával, esetleges a műsorvezető hibájával is, de mégis szeretjük. Nem a beszélünk. Jó reggelt! Jó reggelt, Pásk Balázs. Csak egy hallgattam sajnos a műsort, de most hirtelen megütött a füle, mert ez a pártállástól függetlenül, ez is úgy jól mutatja, hogy hol tartunk, hogy hozzá kell tenni, hogy pártállástól függetlenül van valakinek valamilyen véleménye, hogy nem, nem is értem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Az egész műsorra vonatkozóan azt gondolom, hogy a közszolgálatiság csúcsát súrolta ez a mai műsor. Mint ez ez így van, Mindent? de ebben gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a pillanat szülte. Ez, Mert a Navracsicsal való beszélgetés, az tényleg az volt, ezt, azt előre lehetett sejteni, illetve, hogy, hogy ez van, nekem milyen szerepen van. De a karácsonyféle beszélgetést, azt önök prezentálták, az önök telefonjaival jött létre. Ami pedig az utolsó 40 percet illeti, hát arra jelenleg nekem nem nagyon vannak szavaim. Én, én meg vagyok ütve. <tos> Értem, mondanám, hogy a pillanat szüli a, a, a lehetőséget, de most nem akarom elbítani, mert tényleg az utolsó, de, de, de na, nekem, nagyon sok bajom van, nagyon sok mindent gondolok, hogy rosszul csinált, vagy nem szimpatikus, amit csinált, de egy brilliáns elmének gondolom, a karácsony Gergely, az. az szintén úgy, hogy látszott, hogy minden nem tud fejből reagált és kommunikált, és, és ezek, ezek, ezeket én annyira hiányolom, hogy az érintettek egymással beszéljenek, ne lődőzenek messziről ágyúval, vagy lengesenek táblát, zászlót ki mit akar, és hát a, a, a Vecsei Miklósnak pedig hihetetlenül drukkolok, mert az hogy, az, hogy emberjogi aktivisták abszolút jó szándékkal, láncokat, élőláncot, meg kordont, meg táblát, meg láncolás, meg ilyesmi, az jó-jó, csak, csak az a, az egy tiltakozásnak a jele, az egy figyelemfelegetés. Ez a Bácskai nem ezt mondta. A Vecsei, a Vecsei nem ezt mondta. Én egy dologtól félek, hogy a Vecseiben most ne lássák meg a Fideszt. Hiszen a Városligetben a Györgyevics a Fidesz és a Városliget védők az az ellenzék És ez most hirtelen ebben a 40 percben megbolondult Ferencvárosban És én most nem szeretném leegyszerűsíteni azt, ami megbolondult Mit is mondott a gulyás? Könnyű a kejfejancsiban őszintének lenni, amíg a második nyilvánossághoz tartozik. Hajrá, második nyilvánosság! Hajrá, kejfejancsi! 06148909990636771161, még nagyjából négy és fél percen át. Fél tízkor elmondtam, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ezt már nem mondom el, mert most elmondtam. El fogom mondani, hogy a műsor a Kejfejancsi, Csorba László és a Civi Rádió, valamint a Jó Szerencs és a Jó Isten nélkül nem jöhetett volna létre nem feltétlenben a soradban. Elmondtam volna, hogy kellemes hétvégét kívánok, és hogy kukat gmail.com jó reggelt. Jó reggelt. Szuper volt a mi jó hétvégét végét is kizáró. From that side, jumping. This is called Friday I'm in love. Thank you. ne tudják meg egyébként, hogy milyen érzések vannak bennem. Azt ne tudják meg. Kicsit, mint a moldov, hogy gondoltam, gondoltam, nem gondoltam, de ez most nem egy vicc. Jó reggelt kívánok, Fihaló! Éppen mondtam a páromnak, hogy rádiókat, rádiót ön miatt érdemes hallgatni. Eddig nem is nagyon hallgattam egyiket, mert mindegyik olyan ömlengős zene van benne, ami, ami érdektelen számomra, és tényleg ön lett most a számomra a csúcs. Hát illetve az, amit prezentálok, mert nem hiszem, hogy élennék a csúcs, de ez a mai műsor, ez nehezen lesz felülmúlható. Arról nem beszélve egy kicsit olyan, mint egy film vagy, mint egy színház, hogy az ember kimegy, és úgy królj. Én nem nagyon vagyok magamhoz térve. 01489 09 és 0367, hét, egy-egy hat egy először. Beleértve, hogy kifejezetten hátráltattam a vecseit az ügyben, hogy nyilvánítson véleményt ezen kilakoltatás ügyében. 06148909999 és egy másodszor. Másodperceink vannak a szó szoros értelmében. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Kívánok. Azt szeretném kérdezni, hogy az utóbbi időben a műsor a végén, miért nem szokta bejátszani a petsmet Egy műsor, amely bátortalan hangsúlyozom, bátortalan kísérletet vállal arra, hogy elfogadja azt más a fontos a fontos talantól. Viszont hallásra. Lāci, te